Vi, det. vi er tilbage. Vi tilbage. Vi tilbage. Den her gang på Østerbro... Nej, det er løgn. Vi er stadig <laughs> væk på Vesterport. Vesterport. Eller er det Vesterbro? Det er vist Vesterbro. Men øh, Morten, du er her jo stadig. Mm -hmm. Over for dig, så er vi jo... Øh, der sidder vores gæst. Ja. Og i, i det her afsnit er det i ental. Ja. Men, øh, men, men altså, det er den eneste af vores gæster, som rent faktisk er, har mødt op med en gave. Eller flere gaver. Skal vi, skal vi starte med... Skal vi starte med at introducere, eller skal vi starte med at gennemgå? Jeg synes, at vi skal starte med at introducere gaverne. Ja, Det er næsten mere spændende. Hvad, hvad, hvad hiver jeg frem her, Esben? Øh, en pakke Camille. Økologisk, økologisk. Camille. Ja, ja, han er også en Hvis jeg ikke tager fejl, har vores gæst engang sagt til MC Dave i en freestyle battle i Østfinalen i... 2011, at han skulle tage en drikke noget mere til, så det er mm. nok derfor, han har taget det med Jamen, han er en mand, der holder <laughs> sit ord, og det er derfor, ja. vi ikke behøver at lave tekster på vores gæst ligesom vi har gjort med Mikkel Nordrup Præcis, fordi fordi... Vi ved, at han holder sit ord Præcis. Og, og når Dave kommer hjem, så er han velkommen til Glass Camillete mm. heroppe Esben, hvad er det her? Oh, match attacks, fodboldkort Jeg vil ikke sige alle kortene, vi har fået men hold op en pakke Rain Rooney i guld og hans smakker van Persie Han er, han er jo ikke bare guld, han er jo nærmest diamant. Altså han, han glimter jo i solen. Det ligner sådan noget. raketter, der springer på bagsiden, eller på sådan, ja, baggrunden af kortet. Det er, der kommer et billede op. Det, det går helt og Hvad, hvad, hvad, der er også en ting, vi ikke har med en. Det var noget vinduesrens eller sådan noget. Ja, oh, <laughs> ja, det, det, det, vinduesrens. vindusrans. ja. ja. ja. Hvad er det sidste, vi har, Esben? Øhm, det ligner et selvportræt af en meget flot mand. Øhm, det ligner et album. Ja, ja, det er det da. Det hedder Frit Fald. Og så er der andet. Monte Carlo. Monte Carlo. Velkommen til så siger jeg hej. Hej. hej. Fedt, du gad at komme og have gaver med. Så meget selvfølgelig. Ja. Det er jo, øh, I gør jo så meget godt for øh, alle mulige mennesker, der sidder om på den anden side Ej. af det her Så jeg, øh, jeg, sidder, jeg har siddet siden I startede og tænkt på, hvilke gaver jeg skulle være med til jeg har, og de jeg har analyseret jer Og noget ud af at Det var de her ting Jeg havde brug for Det er lidt ligesom sådan Eventyr Hvor man har brug for Fire hjælpemidler Til at komme igennem Og få prinsessen ja. Der var ja. også affaldsposer Åh ja, oh, ja, ja. Var fuldstændig det var Undskyld glem. vi glemmer dem men, men det bliver jo sådan Når vi sidder om fem afsnit Og lige har et moment Hvad skal vi tale om Så hiver vi den jo bare op og så, Hvad er dit forhold til Wayne Rooney Som, som ja. glemmer kort altså. Hvis man joker Går man i stå Så kan man bruge Gaverne til, ja, ja. At, til at køre videre på Ja, ja, ja, ja. Amen, det, er, det er storsindet, det vil jeg altså sige Og ja, vi håber, at, at kommende gæster har, har lagt mærke til den standard, der er blevet sat nu Ja, altså vi øhm. kunne godt tænke os nogle flere fodboldkort Fordi altså, vi har allerede 10 nu Ja, og starter en samling Ja, at ja, ja, den skal jo starte et sted Helt klart, og, og, og til den næste gæst så, så mangler vi også lige en mappe, det vil være pissegodt Ja, ja præcis, vi, skal, vi rigtig... skal lige finde ud af, hvem det er ja, ja. Æ, ja. Men, Du får besked Du får besked, og du skal have mappe med Ja det hedder um, Tops Match Attacks Trading Card Game Og vi er dybt seriøse, det er ikke en joke Det er ikke vil en du joke. Hvis <laughs> du vil have noget at passe til kødsårsen, så skal du komme med fodboldkort til ja, det må man nok sige Hvad Ja, den du... kan anbefales Ja, var den ikke god? Den var rigtig, rigtig god oh, ja, ej, var... men, nu er du jo bare for sød mod mig Nå, men um, jeg, altså? Carlos, nu sagde du lige noget med, at, at, at jeg, altså. hvis man er ved at choke, så kunne man hive, hive sådan en, en af de her gaver frem Har du nogensinde haft et eller andet med til en battle, du kunne hive frem, hvis, hvis du var ved at choke? <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke det har jeg faktisk ikke Jeg, har, jeg er rigtig dårlig til at, til at lægge min mobil og punkt fremme Og ja. nøgler så, så ja, dem har jeg i lommerne Men jeg har aldrig ja. synes, jeg har, haft, jeg har faktisk hævet min mobil frem i en battle engang ja. en, I Beat det. My Guest øh, Hvor oh, jeg skulle det på rappe om, øh, om en bad mobil Et øh, Batman og en bad mobil Så der brugte jeg den Men ellers så har jeg aldrig Ellers så kan man jo bare lave ham den lange stil Og tage en duk fra publikum eller sådan noget Ja, det okay. Vi men kan det, også sige, hvis det. folk er interesseret i at bytte kort Nå, ja, det altså, ja, ja, ja. er jo faktisk ikke færdig med at snakke <laughs> om <endnu>. Nej, nej, <laughs> nej, nej <laughs> øhm, jeg, jeg tror, der kommer et kommer billede op, simpelthen, hvilket kort vi har Og ja. øh, ja. så altså, kan I jo bare kontakte os, hvis, I, hvis vi har noget, I kan bruge Ja Det, ja, det er jo, det er jo en helt ny, et helt nyt program, vi starter der Ja, det ja. <laughs> <laughs> er Fjendens Kort Nej nah. øhm, vi, vi er jo så glade for, at du vil komme Vi skal snakke om en hel masse mm -hmm. ja. Men øhm, Jamen, lad os lige sådan starte sådan med at spole tiden <coughs> lidt tilbage Du har, du har rappet en del over efterhånden, ikke? Ja, det har ba jeg sgu Battlet en del over også Battlet mange år <coughs> Sådan helt kort, hvordan startede det? Hvornår startede det? Jamen jeg tror, det startede Jeg er Lidt i tvivl om det er syvende og Jeg tror, det er, jeg tror det er faktisk, det er allerede syvende øh, Hvor jeg øh, i, i folkeskolen, vi havde øh, digt u og vi skulle skrive en masse forskellige digte Og på første gang synes jeg faktisk, det var virkelig spændende ja. at, at, at, være, at være i skole og sådan uh, have dansk, og jeg rimede, og jeg skrev sammenhængende linjer. Det blev jeg ved med. Og så var der, var der nogle, øh, nogle venner, som øh, gik en overgang over mig, som så havde, øh, havde et lille studie, hvor de rappede, og de faktisk mm. øh, også skrev digte, men med rytme uh. over beats og hvad var det for noget det var jo rap og og det blev jeg så inviteret ind i og og begyndte også at at, at rappe og så så jeg så, så jeg Fight Night meget tidligt også jeg så øh, ja. især øh, Mikkel Kaiser A-finalen som øh, alle nok er det var... Mikkel Strøm-finalen øh, ja, det... som alle er jo blevet imponeret af og øh, og så begyndte jeg at freestyle samtidig og øh, og så var jeg en del af det, det hed Korthuset, og lå på... Øh... Det har jeg aldrig hørt om, tror jeg. Nej. Korthuset. Korthuset. Ja. Det var sådan lidt skrøbeligt, så fodbold? det var... Havde I fodboldkort? Ej. Ja, jeg samlede faktisk på fodboldkort dengang, og sådan. det var faktisk Premier League. Jeg manglede en spiller for Crystal Palace. Oh. Ellers havde jeg dem det sammen Den skulle man tro var lettere for, ikke? Sådan de ikke så gode hold spiller. Ja. Men de var, det, det var Top lige lock. ham, der var svært ja. ja. Satans. Øhm, men men øh, ja, de lå og flød deroppe i det studie over det hele. Øh, og, øh, Hvem var med i Korthuset? Jamen, med, med i Korthuset, der var Nes. Yeah. Og en, der hedder Peter Blar som også laver rap i dag fra mm -hmm. Emma Lille. Øh, som er rigtig dygtig. Og øh, Paden og Jumper. Og så hed vi, vi hed Irma Klik. Irma Klik. Det var vores kruenavn. Øh, inkompetente rapper med ambitioner. Og, øh, og vi lavede. Øh, vi lavede, øh, vi lavede en masse forskellige ting Og det var det der med bare at udvikle sig og have det sjovt og, øh, og min far var over og hjælpe os med at bygge vores, øh, vores box Og, øh, og vi downloadede Fruity Loops og Adobe Edition og lavede Beats deri Og, øh, og så, øh, så, så, så kom man i gymnasiet Og så, øh, så blev der nogle andre ting der var vigtige lige pludselig Så vi splittede lidt op Og så mødte jeg sig øh, igennem Yui Som også har, havde freestylet Øh, som også er rigtig dygtig til det Apropos um, Beat My Guest, var det ikke også ham, der havde det? Det var... Hvad fanden hed de? Hvad uh, fanden hed de? Hammer, Hammer Olsen uh, Writers, så. et eller andet crime Var det crime writers? Nej, det var... Det kan jeg ikke huske Det var dem, der havde Beat My Guest uh, Ja, der var han host. Og uh, så uh, gennem, uh, gennem ham Så mødte jeg uh, i midten af gymnasiet En, en balsasar og en, og en gruppe af freestyle rapper Som... Uh, som jeg fik lov til at hænge med, og jeg var, der var jeg sådan gået, splittet lidt ud af, med de andre fra korthuset, og vi var gået lidt hver til sit og manglede lidt nogen at, at lave det med. Øhm, og så, øh, så hang vi ud af på Frederiksberg, øh, på Frederiksberg Gymnasie, med... Øh, i et lille rumnet lov til at lege med ghetto blaster der var Linky og Kres og intermezzo ja, ja. og masser af de drenge der og, ja, og så med ja, jeg... en gang om ugen, ja Fedt. og freestylet og, og så tog Balto mig med ned i Struckless som jeg aldrig havde hørt om før og, hvad var det dengang? det var det var meget musik ja det var mest øh, musik øh, det var det var sig Storebror, som hed Daniel, som, øh, som havde startet det sammen med Milat. Yeah. Og Sonny, Gagara, en tryllekunstner. Og, øh, og de havde startet et lydstudie og investeret nogle penge i det. Og, øh, og, og prøvet at, at få det til at fungere. Mm. Øhm, og havde en masse forskellige nede. Hele Klingham Up-Klan indspillede også dernede. Og, øh, og en masse Noble og forskellige folk, så fik jeg lov til at komme ned og indspille, og de første par år, der var jeg bare gæst dernede, og, ja. og hang ud og lavede rap, og, og så, så inden for de sidste, jeg tror det var 2009 eller sådan, hvor jeg var færdig med gymnasiet, og, og, og jeg har aldrig været arbejder-typen, jeg har aldrig været, jeg har aldrig skulle studere, jeg har aldrig skulle jeg har skulle lave det her, øh, så længe jeg nu har kunnet, fordi det er det, det, jeg egentlig har, har mest lyst til, og, øh, og så sætter jeg, så gør jeg det også, når, når jeg sætter mig for det. Øh, og så, øh, så blev jeg en del, del af Silja Media, som også er i samme lokale som Struckless, øh, som er mere et medie, mediefirma, som, øh, som får det hele til at fungere rundt. Og jeg har en passion også for, for at lave filmer og videoer, så jeg arbejder der, samtidig med at lave min musik. Så hvis vi har en lytter derude med en virksomhed, der lige mangler en film, så, øh, så er du også the man for det. Det er jeg. Så er vi, godt at være med. Boom. Skriv. <laughs> Men, <laughs> ja. og, og så inden for de sidste fire mm. år, der er så også blevet mere vores kollektiv, vores, ja. øh, vores øh, fællesskab, øh, og ikke det, der, der skal have ind... Ikke det, der tjener pengene for, at, at vi kan Lave det, lave det vi elsker. Det er, det er al, alle de andre ting. Øh, mm. øh, skrivebordsarbejdet bortsarbejdet. Øh, Struggles er, er en eller anden filosofi omkring at, at kæmpe ind til, til man er nået. Toppen, og hvornår når man toppen? Ja, det, er det gør man aldrig. Hvornår når man toppen? Ja, det gør man aldrig. Så skal det, stenen uh... rulles op igen. Det skal den, og der er, altid, der er altid en ny top at nå, og det er jo, jo bum på vejen, i stedet for endelig, endelig toppe. Ja, og I udvide jo også med, med Oli og, og Eko på et tidspunkt, ikke? Ja, præcis. De, mm. de kom, kom ind og, og joinede os i uh, 2010 eller 2011, oh. tror jeg. Ja, nej, ja det var nej. efter Fight Night 11. Jeg, jeg, jeg troede, vi jo helt tilbage til 12 der var med rap slam eller ah oh, det, oh, det, det, ja godt det var start. Det var det, var, der, var jeg det andet husk. rap slam event. Det var det der jeg ja, det, det var tre mod Kaller så ati kan jeg nemlig huske det var lige der omkring de annoncerede det. For det sagde de Ja sig, men det er bare. rigtigt. Men hvor det lige var? Det, det er heller ikke det vigtigste. Det er ikke det vigtigste. Nej. Men, men det er rigtigt Og derfor er det vigtigt. Ja ja ja. jo. Nu havde jeg jo lige lidt viden. Det er jo skarp viden. Det er Ja, det er nemlig også det der med, at holdet har skiftet så mange gange, siden det startede. Mila startede det op i 1998, hvor han havde de lokaler, og det er jo mange år efterhånden. Og det handler om at være nogle mennesker omkring, der er inspirerende, og der har lyst til at skabe noget. Det er vores... Det, er vores, det, er det grund til, at vi gør det. Vi har lyst til at være sammen med nogen, der brænder for at skabe et eller andet, så man kan kigge tilbage på mange år og sige... Det der, det var sgu fedt, at vi gjorde det Og, ja. og, og Mens man har gnisten og drivet så, så skal man give det et skud Og det er altid til at sige, hvornår man stopper Men, øh, men vi kører på, og der er nogle, nogle super fede folk øh, ja, Balta, Eko Olli, Millard alle, øh, Andy, som er sindssygt Til alt det, man ikke lige ser og hører For dem, der hører musik Der er jo ja. mange mennesker der, der er brug for mange forskellige mennesker For, for sådan et kollektiv til at eksistere mm. det, altså, det er sgu også en fed nok tankegang Det der med at når lysten nogle gange er der, ja. hvorfor så bekymre sig om alt andet? Altså, så så, så det er det den kamp, man tager, og den lyst, man bruger. Ja. Det. Og det er fuldstændig arbejdet ja. op fra bunden. Det er ø, en skrøne, en myte, at det er Rimandsklik eller hvad, hvad det ellers har været. Det er simpelthen er en guldske der selv er blevet designet, der <laughs> er op i rummet på os. Vi er, er færdige med at støbe den selv. Det har vi Og, og knoklet hårdt for at få for investeringerne til at kunne lade sig gøre ja. og, og, og for at nå dertil Hvor vi kan altså, hvis, man ikke, hvis man ikke har, har nogle, nogle super dygtige venner lige når man starter Så må man jo yeah. så må man jo lære det selv Så må man simpelthen bare lære det selv Så må man lære at lave videoer Så må man lære at lave grafik Så må man lære at lave synes, musik jeg. Jeg Jamen ikke, det, det, du har jo så evig ret <laughs> så det, Men det er også altså det også være, jeg, jeg synes, det er pisse inspirerende at høre på som rapper, ikke? at, at det giver dig blod på tanden. At, at, at, altså, du er jo, I er jo så dygtig og I, I er jo også startet fra et eller andet sted. Ikke? altså det, det er for helvede bare om at komme i gang, hvis man synes, det er fedt at rappe eller lave musik. Præcis. Gør det. Gør det, og, og, øh, og ja, og, og, en af de ting, som så også løber rundt, og, og er super fed og meget givende, er, at vi tager ud og laver workshops forskellige steder. Og det er ja. netop det. Jeg havde ikke en, der kom i 7. klasse og sagde, det her, det skal du prøve Det er sindssygt fedt og udtrykke Og sæt ord på dine følelser Det er cool, mand Det, er, det må du gerne det er, Du behøver ikke være matematisk geni Det er også cool Men det her, det er også fint Og, og, og det, er, det er jo egentlig bare Det skal man, man have at vide. Men det, det bliver også mere og mere anerkendt altså, det, er jo, ja. det er jo ikke et problem længere af, af Ej, dem, vi, er, vi er jo ikke alle sammen nogen i store bukser med kniv længere Nej, præcis Det, er, det var vi dengang Åh, oh, ja yeah. <laughs> Nej, om jeg er helt sikkert. Um, men så, så var der jo altså det her battle element også ikke? At, jo. Uh, du, du opdagede Fight Night tidligt, siger du med, mm. Altså Kaiser og Miguel-finalen var jo også den, der gjorde det for mig i hvert fald at, uh, m, altså Når man først har set så, den en gang vi... Hvordan kan man så undgå at være fuldstændig hugt um, Du begyndte at være med til, til nogle mindre ting Og så altså, Fight Night jeg, jeg kan huske, jeg var på train det år, hvor du sådan, slog igennem hvis jeg ikke så meget fejl ja. Er vi ikke tilbage i 0, 7, eller sådan. Jo, det er vi yeah. Jeg var stillet op i 06 allerede Også på train Hvor yeah. jeg, jeg gik videre Og så, øhm, så var jeg med i 07 Første gang, hvor jeg gik videre ja. Hvor jeg øhm, mødte Hamten Lange i semifinalen mm. Og har lavet øh, jeg lavede, jeg, Et af de andre programmer har jeg hørt du det var dig, der, der var i København Og fin ja, FCK ja, ja, ja. Jeg lavede den omvendte jo Oh, arh, det er det at høre, at høre der er andre der kan, ja, ja, kan lave den? Jeg, jeg lavede jo, jeg lavede, jeg, jeg fremhævede FCK ja. i Aarhus. Det er jo lige så slemt Det må man heller ikke. Nej. Åbenbart. Jamen, altså, ja, det, det er der. Men, men men det der med fodbold det, man skal sgu ikke undervurdere den der kultur du ved selv hvis du Nej. har du ved, hvis, der er nogen, der aldrig har hørt dig før, selv hvis du har vundet noget, noget sympati og respekt for folk, ja. ikke? Altså, det stikker jo ikke dybere end deres fodboldklub. <laughs> det er altså det ligger så et med dybt, men det er ja, så det, det, jeg havde tabt alligevel, men det gjorde, det, det gjorde i hvert fald noget, ja. øhm, og, og så, så var jeg så i Københavns det år også mod ja. Henrik Hass. Eller mod sig første gang Og det var jo så Nostarkisk Det var jo ja. så også, øh, fantastisk på en eller anden måde At, at det, var, øh, det var ham som jeg havde trænet med Så mange år Han var allerede gået videre i 2006 Også i KB ja. øhm, men øh, Men det var min første gang At jeg skulle stå derinde i den der ring Og jeg kan huske at vi kiggede Kiggede over på hinanden Lige inden vi skulle ned Og der, der, der var man oppe på sådan en trappe Ja du var også med det år, ikke? Eh, ikke det år, men jeg nåede kobehalen jo også så. Hvor, ja, hvor man kig, kan kigge på hinanden Og så går den ene ned, og vi stod bare og kiggede Og det var den vildeste ud af kroppen jeg nogensinde har prøvet Det var simpelthen så angstprovokerende ja. øhm, Så det var det var, det var en vild oplevelse Men man, man lukker sig inde på en eller anden måde jo. Ikke? Øhm, det, det er svært at beskrive Og det er svært, ja. det er svært at huske bagefter ja. Helt præcis Det er, det er så intenst Og så var jeg 2008 også videre i hvor jeg tabte ottendedelsfinalen til til den gode rødhætte. Åh, oh, den kan jeg godt huske, sådan en 2-1 tæt battle der. Ja, det var, var der meget snak om. Den var, ja. Det var også en fed ottendedelsfinale, for den den fik folk op i ringen, kan jeg huske. Det var hvor jeg også går videre. Og jeg var indersse det også. Ja. Det. Var, ja, men det ja. var der var jeg skuffet. Der var jeg rigtig skuffet. Det var det var noget hmm. lort at tabe vi tage første første battle derinde. Og så var det noget lort, og i efter endnu mere. Så, øh, det var jo. Oh, det kan jeg godt huske. Åh oh, kæft, noget lort. Det var jo 09. Ja, meget vigtigt. Det var lige de år der, hvor det var, det var alt for mig. Det var simpelthen alt for mig. Så, øh, så ikke at gå videre fra addition i 2009, hvor feltet var, var ikke. Det, det var nok det år i København, hvor feltet var svagest, hvor det har været rigtig stærkt de sidste par år faktisk. Men der var... Øh, øh, Miguel var ikke med. Øh, Tempo var ikke med Der var, der var ja. nogle forskellige der ikke var med længere øhm, og, og jeg kiggede så ikke videre det, Nej jeg, var, jeg jo, Det var nærmest, nærmest på grænsen til møderi. Øh, I Amager Bio <laughs> den dag Der var der mange der var sådan nærmest helt forarvet Og ja. deltager op og spørger hvad, hvad, hvad foregår der og, Hvordan kan han ikke gå videre jeg, og men jeg men tror alle jeg var der også, Nu du nævner den kan jeg godt huske den jeg Var der også tænkt hvad, hvad er det der foregår her ja. hvorfor, er, <laughs> hvorfor er han ikke med Det er et tab for konkurrencen men ja, men det var heller ikke Det var ikke en killerrunde overhovedet Men det var sådan en Det var en fin en Hvor ja, ja Det var Er det ikke den om dørmand Der ligger på YouTube Eller dørmanden Jo, ja, jo Jeg jo. kan godt huske at så den Fordi du ud At det var jo Det store samtaleemnet det år ja. Men altså må det, ikke, det var jo sådan en runde Hvor at, at folk forventer At det ikke er ikke en topsealing Men så, altså Videre ja, ikke? ja, ja, lige præcis Var pædet ikke op Og bede dømmerne om Og til uh, Jo, jeg, og jeg, jeg var, var, var, var dømmeren lige, lige at være oppe ja. ja han er så god Ja, det er han sgu Men det men det hjælper det sgu ja. hjælp ikke, det, det kan man ikke gøre noget ved Og det var, det var også fint det, det var, Så gav det mig heldigvis Endnu mere blod på tanden næste år Man kunne godt, mm -hmm. øh, man godt øh, frygte At man så bliver Ikke gider mere jo ikke? Men, ja. øh, Jamen for man skal jo heller ikke altså Fidernight er jo 10 gange større end alt andet freestyle altså, ja. Så det er jo det der med at du har en chance En gang om året ja. Sådan en edition, et minut skrevet tekst som tæller noget Eller lidt Eller hvad ved jeg Og så et minut freestyle, Som tæller det meste Så kan du prøve igen næste år Det er sgu barsk Fuldstændig Så i 10 Så var jeg Så tænk på sådan noget som OL Og VM Det er også Ja år Det er jo Det er fire gange så slemt Lige Så har de 100 meter til OL Ja Det er heller ikke meget tid Så har de VM hvert år EM Nej det er Hvert år vel også næsten det andet i hvert fald. Ja. Det, det skal jo, ikke det. det var også en dårlig ja. samling. Nej, Nej, det var en skidegod samling Carlos. Ja, det var, det var ikke var engang en sammenligning det var mere for at sætte det sådan lidt i perspektiv. Jeg tror både Carlos og jeg ser os selv som, som den type atleter som ø, olympiske atleter. Ja ja. Ja, ja jeg tror det. Helt klart. Ja, ja. Jeg kunne godt finde på at være sådan en, en 42 km løbetur ja. lige her bag. Det var bare ret at bilen til badminton, ikke? Altså. Jo. Ja. Jo. Så, jo, jeg har. har det er en god er jo... øh, et forhands vip. Uh, jo. Ja. altså, du øh, du sagde jo selv, at lysten er der. Altså, det kan jo være, hvis musikken lige pludselig. Øh, ja. At det, ikke, det er det, der trækker mere. Ja, at, det er at, der rigtigt. Så, øh, så var jeg. Så kunne jeg. Kunne jeg lige komme øh, spille Danmarks serie? Danmarks Bold igen. Det skulle, øh, bliver man aldrig for. aldrig for fedt til. <laughs> <laughs> Nej. Øhm, jamen. Øh, i, ikke en så fedt fed Fight Night det år jo. Nej. Og, sådan, og så, så. Du har jo heldigvis lige et Fight Night eller to tilbage. Ja, ja. Så 10 var jeg i semifinalen i Copenhagen. Øh, ja. Øhm, et drægge. Hvor øh, du slog Mr. Tjek min -Gaffel i kvart. Mr. Tjek min -Gaffel, Mr. Ja. verdenskendt layup i kvart. Ja, yeah, og så mod Johnny i semi mm -hmm. Hvor øh, han er jo bare for vild yeah. øh, Og det var i begge to jo Ja, jeg, jeg havde oh. en god tredje runde Ja, yeah. øh, og det, det, det sagde han faktisk det var også der, hvor i battle det, det var der, hvor du snakkede om cykler yeah. der med, Det er min cykelforretning Der hul i din mor, at jeg tager en tur for en lapning eller yeah. noget, der, Nå, ja. Det var en rigtig, rigtig fornem linje Lad os ikke kalde det. Tak, stor, stor Tour de France nørd <laughs> De to det, Ja, det ja. Var, øh. Lad mærke til, at jeg ikke har brugt lydklip eller. Endnu, siger du? Endnu. <laughs> ja. Hvad har du? Jeg havde tjekket min gaffel før, men jeg brugte oh, den ikke Åh, oh, okay Jamen, øhm, vi har også fået at vide, at vi skal forny dit lydklip snart ja. Ja. Ja, ja, ja Har du nogen forslag, Karla? Men er det ikke, ikke Lucian der har sagt det? Jo. Det vil jeg også have sagt, hvis jeg var Vi ja, <laughs> skal finde den der og Det er også nu, altså Rora han, han er jo selvskrevet, hvis man skal finde nye klips når, oh. når han siger, hold et rådt øje Siger han det? Ja, det siger han rot. Ja, Det er, det er første gang, også han med det er så fedt Hold et råt øje Hold et råt øje Nej, nej, nej, nej Hold et rå øje Det er det, han siger Og blå, eller med blå og trøje Og dem, der det... går videre, er gået videre, dem med blå trøje Hold et rå øje <laughs> Jeg ved ikke, om man mener i hånden, eller om det er Jamen, det var... <laughs> Men ej, det er... <laughs> nej, Og det er så ubermhjertet, fordi Altså, vi to kunne jo sagtens sætte os ned og finde nogle videoer af hinanden Hvor vi siger noget, der er mindst lige så. Tak for, tak for et fint eksempel <laughs> men, men den er men faktisk god mm, Nå men altså den er, du, Men det er jo også det Altså jeg skulle jo lige det. Øh, det, den, den har ligget nice. på sinde. Øh, det. <laughs> god karma <laughs> Nej ja. men der er jo kun god karma herinde. Altid god karma <clears throat> Ja Ej men for at finde, Så har du jo også 11 og, ja. øh, Hvor er du øh, noget længere nogensinde jo Jo jo jo Der er, øh, der, der vinder jeg øh, øst finalen og, øh, og det er jo totalt fedt Det, er, det tror man jo aldrig rigtig Skal, skal ske men, øh, men det var øh, Det var jo oplagt der var, der var en masse der ikke var med længere yeah. Og så var der jo Noget der skulle fyldes ud Og der var jeg heldig at være ja, god. den skarpeste på dagen Og så øh, omvendt i øh, Top 1, der var yeah. Der var gode M. Colge skarper M. Kølje. M. Kølje. Han var sgu Og ja. havde mere sådan, åh, Han ville det mere det var bare øh... Hvordan var det at tabe den battle altså, Jeg kunne forestille mig Det var sådan lidt en blanding af At have været med i Fight Night så mange år brændt for det Og så ikke vinde finalen ja. Men så samtidig se sin, sin makker Vinde titlen Det er sådan lidt en båd overførelse Ja jeg havde det faktisk Jeg havde det godt Fordi um, jeg synes jeg gjorde hvad jeg kunne lige der Og jeg synes at han havde fortjent det 100 og, mm. øh, og, og når man skal tabe, så vil man jo gerne have, at man så taber en finale til en, man øh, respekterer og ja. holder af. Og, øh, så det, det, det var egentlig, det var også lidt, øh, vi snakkede om inden, fuldstændig lige meget, hvem der vinder, når man står der til sidst. Man tror, mm. at man for enhver pris vil være nummer et, men, men det handler lige så meget om, at... Skabe noget fedt og opnå noget sammen og at Ole og jeg havde trænet så så intenst op til og så ja. så kunne vi stå der til sidst og bare give hinanden kram og smile og og være lidt ligeglade med hvad der så, hvordan udfaldet det blev. Det var sgu cool og, og øhm, ja, jeg har jeg har ikke sådan, jeg har ikke haft lyst sådan til at til at vinde sådan siden mm. det, har været, det har været et sindssygt godt punktum sådan for for mig. Okay, fordi nu øhm, nu tager jeg jo forskud på nogle af spørgsmålene. For noget af det der er blevet spurgt meget om, det er jo om om, om jeg har lyst til at rømme mig og det har jeg. Et, øh, et andet spørgsmål. Jeg laver ikke noget. Altså, den i... stemme, den er også god. Ah, men, men, altså, der er simpelthen ja. så meget smir i dag. Øh, ja. Jamen øh, det de spørger om. Oh. Ups. Udover silkestemmer og, og, og så mange andre ting. Det er om du er færdig med, med MC's Fight Night. Nu, øh, nu har Olly luftet på Facebook siden at øh, at han er og Det vil jo også sige at det ikke er uh, et troglas Med dem der har uh, bæltet mm -hmm. Også fordi at det heller ikke var lige der vandt i år Altså er det noget der kunne åbne for At du kunne vende tilbage Jeg tænkte lige da jeg Bakkede Olle op uh, her uh, i år Og stod, stod derinde I her byen at uh, At Ja jeg kommer næste år og tager det fra ham mm. men, uh, men det tænkte jeg også Rapslam der. Da, da, da da Eko tabte til Johnny ja. øhm, Og sådan tror jeg at, at mange vil have det Hvis man er så tæt ind på På, på livet af, hvad der faktisk sker Og, og, mm. og, og, og måske Vil kunne det øhm, Men når jeg så kommer hjem dagen efter Og øh, tænker over hvad jeg egentlig har lyst til Og, og fordelene og, og ulemperne Ikke rengson øh, udad til men bare for mig selv øh, Nervositet og, og, og tro på ens egne evner deroppe sådan ja. og sådan så så jeg så jeg faktisk så har jeg ikke lyst så det er det er ikke noget vi skal regne med nej det er det ikke øhm, og det, det vidste jeg allerede lidt inden 2011 øh, at det var øh, jeg havde ikke jeg havde ikke den der 100 glæde som som ved at gøre det det var, ja. det, var, det var det var måske 50%, procent det 51% øh, meget bekymret for om jeg nu leverede det Jeg, jeg hmm. faktisk selv ville kunne være glad for efterfølgende um, Og hvis det overskygger skygger det andet så, um, så, så skal man måske lade være Måske skal man alligevel gøre det Fordi det er jo nogle fede oplevelser man får og, men, men jeg tror det var det for mig Fordi jeg, ja, jeg har fokus på noget andet og, og man skal have lyst til at, man skal have lyst til at rive hovedet af, hovedet af den anden For enhver pris når man står derop Og hvis man ikke har det så For mit vedkommelse skal man ikke gøre det Færre. nok Jamen, hvad, hvad er det så, du har mere lyst til? Jamen, jeg har lyst til at crashe radioprogrammer, og, øh... og... Der må du gerne komme, når det passer pladsen <laughs> eller ting. Især når du har fodboldkort. Ja, ja, ja. <laughs> ja for sådan, jeg lyst til sammen samle fodboldkort. Og, og så har også... jeg også lyst til at, at lave, lave en masse musik og... Og prøve, prøve mig af i, i det forum Og ja. jeg nyder at stå på scenen Og spille koncerter Og formidle det jeg nu går rundt med ind i hovedet Og går og oplever i mit liv Og, og, og samtidig også øh, Stadig battle Men bare det skrevne format Ja, fordi du, du har jo været med i Rap slam Et par, tre gange Og øh, der er ikke så længe til den fjerde Der er ikke lang tid til Det er den 8. Der er, november der er, der er en uge til Ja, på det her, ja, det er der jo på det her tidspunkt. Så mm -hmm. har man ikke købt sin billet Ja, så er de måske udsolgt nu eller så ja. er de nok meget tæt på. Ja, man kan godt. Men vi, vi kan godt råbe, at vi optager lidt forud. Ja. Så man måske Fordi, har af vores facebook side. For Carlos skal jo til Canada. Ja. ja. Kingstejder. At det øhm, der går jo om, at Pat Stays skal skrive de sidste rim til, til jøden her Den 8. november. Er ja, det rigtigt? Jamen, jeg har en en med ham i weekenden, ja. hvor. Øh, men det er især, det er især hans øh, små udbrud imellem øh, hans linjer, som jeg, jeg synes, jeg, jeg godt kunne, kunne lære lidt af. Mm. Lidt, noget, nogle af hans move, og hans, øh, hans wooh hey, ja. awesome. Oh, Dem ah, der kommer der nok nogle af. Så det er nærmest en studietur for dig? Det er faktisk, ja, præcis. Det er, øh, han skal tage mig rundt ja. til alle de steder, alle de bænke, han har siddet og skrevet rim på og sådan noget. <laughs> Også lige noget i fitnesscenteret. Ja. Ja, ja, det, det bliver dejligt. Ja. Ja. Jeg skal løfte nogle... nogle kommer vigtigt for ham. Ah, det, ja, ja. ja. Finde de samme Det Find de kunne lære Det kulerede Iko. Ja. ja, det er rigtigt. rigtigt. Eller skulle man skulle tage med, det ja. Ellers Eller skulle vi finde det berømte Pepsi cans, Halloweener, og, og sted ha. Har, har ja. gemt det et eller andet sted der og, nu ved jeg ikke om det blev for ind men hvis man har set på sted mod Halloween, så var det så var det, det hammerne sjov. Det var det de små guldæg, vi som lægger ud i løbet af podcasten. Ja. Nå, der har nøgler. Ja, gemte ja. dem. Ja, Gæm. <laughs> dem. Ja. Ja. Men nej, nej de, de andre, dem der lytter, de skal gemme dem. Ja, ja, jeg skal de der. Jamen altså, samler jeg ja. nok, så sker der magi øhm, men, øh, ja, det Er det ligesom de der coin-office McDonald's, man kan samle på telefonen Det er det samme, vi gør Fuldstændig Så, ja, så, går, fuldstændig. så, går, vi, så går vi bare gemmer battle reference ud i bilen Ja, der, der kommer en app på et tidspunkt, ja. sådan en skattejagt Hvad er æm. Jens Line-app, så er fyldt med lydklip? Ja. Ja. Ja. Der er var faktisk mange muligheder for at lave noget rigtig dumt? Ja, apropos lydklip, ja. nu, nu vil jeg gerne sige, hvis der er nogen, der har nogle rigtig gode lydklip mm -hmm. Som de synes, der mangler så send dem. Bare lige, bare lige timestamp den på YouTube en gang, så tager ja. vi dem. Hvis de gode. Det er de, de skal være sådan noget eller sådan. Godt, som så er sygt! <laughs> altså... En gang til. Det skal vi tage. En gang til. sygt! Men øhm... Godt, så er så. han lavede en eller anden vild en. Her sidste... Jeg er man vel! Du er en af! At man kunne tage de fleste af hans linjer og det øh, til godt Nogle gange man kan sidde og høre det og så tænke Er det ikke sværere? <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men, men nej vi optager lidt forud Du skal til Canada Og på det her tidspunkt Der er der en uge til du skal Battle jøden Hvor længe har, har du vidst at, at det skulle ske? Det har jeg i To en halv måned mm. Cirkus Hvorfor ham? Hvorfor jøden? Kan I ikke lide hinanden. Jo. Jeg kan skide godt lide jøden. Ja, er, jeg synes er det... at han er så hyggelig en god og sympatisk og øh, gammel og, <laughs> og, og, <laughs> og, og og virkelig virkelig altså også god god til at skabe skabe en en god atmosfære omkring ham Det er fedt mm. at være i, Det er hyggeligt at være i hans selskab Og nem ja. at snakke med Og, ja. og meget positivt. Er det kun i fight at Du skal have lyst til at rive hovedet af dine modstandere så eller, eller har du også lidt Altså det der Bundesliga-gang Skal det også rives af med Ja, muligvis, muligvis, muligvis. Det er, Jeg tror nej, selvfølgelig så skal man have den der Man skal, man skal bygge det op øh, På en eller anden måde skal man, skal man kunne lave Finde en eller anden zone Hvor at man Man går til her Til ja. sin modstandere på en måde ikke? Øhm, og det var svært med jøden Det har, det har været svært Jeg, jeg har haft brug, i alle, brug for i alle mine battles så finde en eller anden ting Som jeg har kunne, jeg har kunne, kunne skabe noget nerve i ja. øh, Så altså jeg kunne skrive lettere Og være mere motiveret Og det var svært at finde med, med sådan en flink mand øh, Så fandt jeg det til sidst Og, og så, så, så åbnede jeg Ligesom øh, universet for, for, for hvilke vinkler jeg kunne bruge mm. Bliver det en god band? Jeg tror det bliver en rigtig god battle jeg, Jøden han bliver klart bedre End sin første, første performance og, og jeg bliver bedre End min sidste performance og, og jeg tror At vores stilarter Kommer til at være, være Spændende jeg, jeg har ingen idé om hvad han kommer med simpelthen. Jeg, jeg ved ikke om han er, er Sød eller om han er hård Han var meget hård mod Gøb, Ja. Gøb og, og det synes jeg Helt min holdning Ikke klærer ham lige så godt som når han er Underholdende og humoristisk Det har han selvfølgelig heller ikke været i en battlesammenhæng endnu Men det var han meget i Fight Night Der var han meget den der gøjler ja. man, Og man glædede sig til at høre jøden fordi man grinede Og han var da bare virkelig underholdende så, Og jeg tror også han selv Han nævnte på en interview her forleden at han, han godt vidste at han var han var sur Lidt sur mod Pede Gøb og, og det havde han måske lært lidt af og, mm. Så jeg, jeg tror det bliver en kombination af At, at, at han at han er, er humoristisk, men også godt, også godt ved At, at, at den grå hald battle publikum står i en cirkel det er ikke festival længere det kræver også noget noget nerve og noget, nogle personlige indgangsvinkler ja. uden at røbe for meget om hvad du har tænkt at sige sådan noget. men nu siger du at du har lært meget atasmus hvad hvad du har lært hvad gør dig bedre den her gang end du gjorde, end du har været til de andre gange jeg, øh, jeg, lærte, at øh, jeg lærte at i forhold til i forhold til at skrive processen, hvordan øh, hvor, jeg, jeg har skrevet mine runder mod modsat, øh, inden jeg gik ind til dem. Jeg havde ikke, øh, de var fra A til fra A til B. Øh, jeg lavede ikke om på noget som helst. Øh, hvor her der har, jeg, der har jeg udfordret mig selv lidt at, at lave nogle forskellige nogle forskellige stykker, jeg, jeg, kan, jeg kan rykke på forhåbentlig, hvis jeg, hvis jeg har overskud til det i, i momentet, øhm, og udfordre mig selv på den måde. og Det synes jeg, når jeg ser Battles, øh, hvis man kan det, eller hvis det virker som om, at man, har, man svarer tilbage, men det i virkeligheden er skrevet og så, videre, så, så, så har man en fordel. Så, så lidt, altså lidt ligesom, at du har, i stedet for at have tre forberedte vers, så har du X antal stykker, som du selv kan sætte sammen I momentet Ja, øh, mere eller mindre jeg har, Så har jeg en lån for, mm. for, hver, for hver runde også, øh, mm. som, jeg, som også kan være Det kan være, at jeg står der og tænker Okay, jeg går bare for det sikre ja. Men jeg har, jeg har en mulighed for at, at gøre lidt Og øh, bygge det rundt Og skille det ad sådan, Så at øh, I hvert fald noget af det cool. Kunne kun du finde på, eller Flips jo flips indimellem det? Hvis det er oplagt øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at gøre det Hvis ja. jeg synes jeg har noget der er værd at, ja, altså at sige ikke. Du er jo nok den der har gjort Det allerbedste stykke arbejde Når det kommer til, til flips Eller, Det var jo det var så selvfølgelig freestyle med, øh, i, en, I længerevarende Periode, man kæft for, hvor kæft var det skarpt Mange tak det, øh, Men det skal også være så skarpt før man gør det ikke? Altså, man kan sige at det er noget man også kan slå sig på ikke? Man, skal ikke, ja. man skal ikke bare freestyle for freestyle Fordi det er sgu nok lidt at skrive noget fedt ikke? Ja Ja, ja, det er det, og når man sidder og skal skrive 2.30, så, så har man jo ikke lyst til bare at skrive to minutter, fordi at man lægger 30 sekunder ind øh, i tilfælde af, man kan sige, sige en god ting, øh, flip, flip en eller anden ting tilbage, og så misse nogle pointer og nogle fede linjer, som man måske kunne have taget med. Øh... Men, men måske, jeg er sikker på, at Jorden vil komme med en masse en masse ting der vil være der relevant og flippe. Han er han er sådan reference referencefyldt her i sine tekster, ja, det. så, så man ikke der er et eller andet. Um... det er også en meget svær art at skulle freestyle i en skreven battle, fordi der er alligevel nogle andre kriterier. Altså, jeg synes ikke man kan man kan spise sig med i en skreven battle som et setup. Altså, det kan man jo ikke. Og, det jo, og jeg kan huske uh, Kid Twist, han skrev engang gang et, et langt indlæg om det. Han er jo en rigtig dygtig freestyler fra Canada, at, at det er svært at lave en freestyle bedre end noget, der er blevet skrevet til netop sin modstandere Og det er også derfor, at man kan se, måske, øh, altså når man griber momentet, som det gør, ligesom du gjorde, Esben, mod, øh, mod æren mm. Fordi der griber du fat i nogle ting, altså, som han ligesom har gang i at, at fange momentum på den måde ja. Men hans specifikke eksempel, det var for eksempel Sharon dengang, der, der freestyled for at sige Prøv at se, jeg kan freestyle mm. Og så kan det godt være, okay. at man laver nogle rigtig sjove flips og sådan noget men det er rigtig svært at have bedre linjer end ham, der rent faktisk har siddet sig og skrevet to og halvt minut i øh, En runde Og så er der måske en Sharon, der har skrevet øh, halvanden minut, og så er det minut freestyle mm. Og det er svært, hvis tre minutter er en, øh, er en, en battle men, Ud af syv og halvt ja. minut er, er freestyle jeg er, helt, jeg, jeg, er, jeg er enig, men jeg synes heller ikke, man skal undervurdere mm. Altså, du ved jeg læser retorik, og der er en, der hedder Isokrates, som engang har, har sagt, at det talte ord er altid det skre skrevne ord, overlegen, fordi det talte ord vil altid være mere til situationen, end det nedskrevne. Men nu er du og, også skrevet noget specifikt til situationen. Men, men den her situation bliver altid mere specifik end den, du har forestillet dig, og har og, og forberedt dig på, fordi med det talte ord, så kan du kommentere... Det mærkelige tøj, din modstander havde taget på, eller det totalt selvmodsigende, han lige har sagt, eller at publikum ikke gav den op for hans linjer, og er der et eller andet i det her øjeblik, som du umuligt har kunne forberede med skrift, for mindre du har skrevet linjer. men er der et eller andet, som, som giver en gylden mulighed og, og en masse momentum, så synes jeg, det er på fedt, hvis en rapper er i stand til at gribe det. Øhm når det er sagt, så opfordrer jeg bestemt ikke til At folk skal til at freestyle halvdelen af deres rap -slam eller battles, men, men jeg synes ikke, man skal kunne undervurdere Hvor, hvor meget et par gode, velvalgte Flips kan gøre Nå, Nej, nej, bestemt ikke Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at flips er en sindssygt fed ting Når det så virker Jeg siger også bare, at, at, at det her format i Der skal det også virke ekstra godt, fordi ellers så trækker det sådan set bare ned Altså man har hørt nogle, nogle folk i rap -slam også, Der har forsøgt at flippe nogle ting, hvor det bare ikke er gået særlig godt Og så bliver det og ja, altså, i Fight Night havde det måske bare sådan, Nå, okay, den virkede ikke videre. Ja, jamen det jeg, jeg synes for eksempel, at Rasmus Mozart, mm. øh, mod mig, han ja. han havde han startede begge sine, altså faktisk alle sine tre runder, i hvert fald de to første med, med at sige, lige et par linjer, hvor han rimede, mm. og det var det var da cool, og, og, og PTA sagde også, at det, var, at det virkede rigtig fint, og... Øh, der er jeg meget uenig Jeg, jeg På mig, mm. øh, det er måske også, fordi jeg er modstander, så jeg har nogle andre briller på, men jeg, jeg, sådan helt, jeg, jeg synes ikke, at, at det gjorde noget. Det, gjorde ikke, det tog ikke bolden over til hans egen forhold. Jeg synes, det gjorde hans start dårligere, end, end det faktisk ville have, have gjort, hvis han havde startet superskarp. Mm. Men hvis det nu er, at med mindre det... Altså, han kommer med... med med en gylden linje. En, ikke? Jo, jo. Det er det. Altså, min ja. pointe er, bare, at det skal virkelig, virkelig være en god linje, før den begynder at sige rigtig, rigtig meget rap-snak. Ja. Det kan så hurtigt gå galt. Altså, som jeg sagde før, det er noget andet i Fight Night. Fordi, hvis du misser et flip der, fint nok. Videre. Ja, ja. Hvis du starter med et flip, som ikke fungerer, altså, lige, så godt, lige så godt som du kan fange momentum, mm. lige så godt kan du bare tabe momentum allerede fra første linje, Helt for du klar. har noget, der er skrevet specifikt til situationen, som du ved fungerer, ja. forhåbentlig. Som jeg synes man skal passe på Men jeg er heller ikke Altså mm. Jeg synes det du lavede Mod, mod space med for eksempel Altså mm. Det var jo de var gode flips Altså Det var jeg, sjove der var, der flips Der var også der gav... et godt ek eksempel på jeg, jeg startede med Et flip i anden runde Med noget med Som, som var alt for intern Sådan noget med en Refereret til en anden Dr. Phil Grønbar linje Og sådan mm. noget Som jeg ikke Altså Mistede momentum på og så i tredje runde starter jeg så med to flips, som fungerer godt. Altså... Præcis. og, og, det, og det, var, det var folk jo rigtig glade for. Altså, folk var jo meget gladere for din tredje runde, end de var for din anden runde. Mm. Om det så har noget med indholdet at gøre, det kan man så også begynde at diskutere. Det, mm. det tror jeg også godt, vi selv synes. Rundt, øh, så... Det vender jo også en hel battle, hvis man, hvis, man er, altså, hvis, man, hvis man er god til det, og hvis man rammer den i røven sin yeah. flip der, så, så, så, er jo, så er det jo også... En knockout øh, På en eller anden måde Og resten af ens rundt Bliver bedre hvis man, er, hvis man lykkes med det Jamen mm. det, det, det er altså, ja. Men det er jo helt klart At, at stille sig lidt ud på kanten Og se hvad vej vinden blæser ikke altså. ja. mm. Og det er også det er svært At forberede og sige Okay jeg vil lave flips her Præcis Æm, så, så om der kommer nogen sådan i, I en battle Det, det er virkelig det, det er umuligt at forudse mm. Men du vil ikke udelukke er mm. Hvis muligheden er der Så øh... Hvis muligheden er der så, Og, og øh... Ja så, mm. så kunne jeg godt Men øh... Så, så kan det være, at jeg bliver presset i den anden ende Og så ikke får nogen af guldkornene oh, ja. det var ja. det. Det, oh, ja. Så det er også det, man vejer op Det er en svær her, balance Ja, ja, ja. ja. Men øhm... Det var også meget at snakke om Flips slip ja men det, det var ja, men det er det også er spændende, spændende. Jamen, det er jo spændende Men det er jo ligesom i du... Fight Night altså, hvis man, Når man flipper øh, Jeg kan huske øh, finalen mellem Johnny og Kaiser ja. Hvor at, øh, altså, de kører nærmest udelukkende På emner I de to første runder øh, Begge to og man er sikker på, at Johnny tager den en kejser. Og den eneste oh. måde, han kan vinde den. Det er ikke, hvis han går ind og tager emnerne. Det er jo hvis han. Det er, hvis han flipper, flipper Præcis de bedste linje, den bedste linjer den anden har. Og han har den der. Den der med, Johnny siger. Johnny har sagt det der med. Det er sådan det går, det er sådan, ja. det går, det er sådan, det går. Bliver du ved med at sige det der, så vinder du ikke i år. Jamen, og Chris har det der. Øh, For den er nu der 2004. Ja, øh, ja ja og så, sorry, men der 2004 var dit yndlingsår Jeg vinder i aften. Det er sådan det, det går. går. Og din stil der skabte min stil der skabte ja, dine alt de der ting. Ja, præcis. Det hmm. Og, og selv, så selv der der er flip selv i improviseret, der er flips jo, flips jo også øh, i forhold til emnebehandling ikke? der det også skaber. Det det er virkelig hmm. noget spændende noget. Ja. Min pointe var sådan set også bare Jeg synes man skal lade være med at lave Altså man skal være med at skrive to minutter Hvis man har 2.30 Og så lægge 30 sekunders flips ind Fordi yeah. det, er, det er jo alligevel det er, jo, det er pludselig en femtedel af runden der går Hvis det så ikke fungerer mm. Altså det er jo virkelig en, en stor satsning yeah. Men ja, går det så går det jo godt altså. Jamen det er det Ja øh. Var der sådan Altså det er, jo, det er jo noget tid siden du har battlet Rapslam det? at yeah. var to år ikke jo, tiden går sindssygt hurtigt ja, det er her. Ja. Øh, vi bliver gamle lige pludselig Hvad, øhm, altså, var, var du tæt på undervejs at sige ja til nogle, nogle andre battles Eller øh, har du gået og haft tanker på At nu vil jeg snart battle igen Og så var der lige en anden, som ikke blev til noget eller? Øhm, Jeg lavede et album i, øh, i, i mellem de her to år øh, Og det, selve processen med det Det var jeg havde lovet mig selv, at nu vil jeg give mig god tid, og ikke få has noget som helst. Mm. Og, øh, og det tog fra start til slut cirka halvandet år. Ja. Fra jeg begyndte skriveprocessen til, at det, det var færdigt, og vi havde release. Øhm, og, og at tage battles imellem der det var aldrig... Det var aldrig Nej. en mulighed rigtig, fordi jeg, jeg fokuserede alt på at skrive og bl blive god til det, og øh, dedikere mig selv til, til den form for skrivning, fordi det er så anderledes end, øh, en battle-skrivning. Øhm, så øh, så det, var aldrig, det var aldrig et tema, men øh, der, der var nogle forskellige op at vende her, lige inden, øh, inden det så blev, ja, var blev det jøden. Havde du sådan en ting, at det er kun jøden, jeg vil battle, eller, har du, eller var det mere battledelen som... Øh, som træk i dig, så skulle du bare lige finde en ud af et par modstandere, der kunne passe? Det var faktisk mere battle-delen. <tøk> jeg var ude at rejse i, i, i Asien i et par måneder, i mm. før sommerferien, og kunne godt mærke, at, at der var, der var albummet kommet ud i marts, og godt mærke, at der så ske noget nyt. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at være med igen. Og, ja. øh, og der var der skrev jeg så med, med, med lux og... og Skrev frem og tilbage som jeg jo gør med med alle og alle navne kommer i spil og så videre og det vigtigste for mig det var en som som jeg vidste tog det seriøst og ja. som jeg vidste ville komme med noget fedt og ville være med til at skabe en en battle der og en stor battle fordi jeg det, det skal være en der og så, så var det faktisk også vigtigt for mig det var en der ikke havde tabt ja. um, fordi, ligesom du ikke ja. selv har Ja det synes jeg altid er mm. sjovest At være den første der, der, der får lov til At prøve på at slå Den her øh, ja. rapper Og så blev det så jøden Og, øh, og det var jo Super fedt fordi det, det er noget der er, Ja han har jo Et kæmpe navn Og, øh, og det, det er jeg sikker på At den her battle vil nyde godt af Fedt jeg glæder mig virkelig ja, til at se det Vi fik ham jo ud i noget her Siger han Ja, ja. han var på besøg Jøden har jo udtalt, at, øh, at vi, øh, vi har jo et medansvar i den her battle, der bliver sat op yeah. Okay. Ja, vi har jo presset manden lidt. Eller vi, vi presser ham lidt. Har du ja. lyst til at battle igen? Han vil jo gerne møde den bedste. Og øh, det synes han jo, at du, øh, du vist var. Mm. Og, og vi havde ikke øl på ham inden. Ja. Så, så jeg vil sige, at vi havde jo allerede øh, åbnet jødens hjerne for ideen. Det kan, kan være, ja. det var jer, der... Der faktisk er Kirsten Giftigkniv i den her yeah. sammen Så Ja, det tror jeg også at vi har ja. Bag Fjendens nystiftede YouTube-kanal For Battle Det vil jeg faktisk også Ja, den skal eksklusivt op på jer Ja, ja. eller også, vi filmer den bare selv, Esben, Og så yeah. lægger vi den bare op ja. det, det, Jeg gider det. faktisk slet okay. hvis det ikke er sådan, det, Nej, det kommer ud det Nej, nu presser ja. vi dem lidt ja. Ja. Fedt, det er en aftale Ja, ja. så, ja. Hver, ja. så det bliver af. det bare ikke til noget Så de Jamen. sidste tre måneder bare, det er fint Det Ja, det er lige Øhm, ja, nu hvor mange øh, numre er det, der er på pladen der? Der er 17 numre øh, Det bliver til rigtig, rigtig mange Rim og linjer ja. Hvad er forskellen på at skrive rim og linjer til, til et album, eller et musiknummer For den sags skyld Og en rap slam battle altså, det, det skal jo stadig rime, Ja, det skal rime og det skal, øh, <coughs> På, på plade og på tracks Der har man jo selvfølgelig Det, det største forskel at jo beatet og, og man forholder sig dertil Og, og har rytmebegrænsninger Ja. Øh, eller, eller muligheder Man kan se det som, som begge ting og, øh, og så er det stemningen Der også skabes I, øh, i produktionen Og, og gentagelses øh, Muligheden øh, Hvor af, af, I Rap Slam der, er det jo, der sætter man selv både rytme Og stemning Og toneleje Og der, der, der er så meget frihed Der er jo kun frihed Det er det eneste der er øhm, Og det er sindssygt spændende øhm, ja. Og selve hvordan, hvordan, altså skriveprocessen Jeg synes at, at Et track Kommer for mig Kommer det lige så meget øh, Sådan Midt inde i et eller andet mærkeligt Sådan ud af Måske det ring der starter måske det, måske det pointen der starter Måske det eller ideen Måske det omkvædet, Måske det er et rytmemønster Der gør et eller andet det, ja. det, Man skal vibe med det at blive inspireret Hvor at rap slam? det er meget mere Sæt dig ned for mig Sæt dig ned Find ud af hvem du møder Skriv alt op omkring hvem den her person er Og prøv at lave en eller anden sammenhæng Mellem noget Så er der lidt rim her Så er der lidt, lidt linjer der, linje der Meget sjældent øh, Har jeg Øhm, hvad hedder det Sammenhængende linjer før Til allersidst ja. øh, Fordi at det nærmest bare er en stor klade Som man så til sidst prøver at sætte sammen Og det er det, er det ikke Sådan når man laver Når jeg laver musik mm. øh, der, der er det meget øh, Kronologisk faktisk Værs øh, omkvæd. Fedt ja. Men har du sådan altså har du nogle gange, hvor du går hjem og tænker I dag, så skal jeg skrive grimme ting om andre Eller, og så omvendt I dag, der skal jeg øh, mærke Hvordan jeg har det at skrive noget om det Altså, er, er det noget, man sådan lidt i perioder Har, har mere, lidt mere lyst til det ene Det andet, eller hvordan oplever du det? Øhm, jeg har sjældent Lyst til at skrive grimme ting om andre <laughs> Det kan du godt blive mig øh, du er jo så flink <laughs> Så det er godt, vi har jeg tror, altså, det. jeg tror <laughs> Rap på en eller anden måde det, det er sådan en del Det er en del af mig Det er sådan en legerum øh, Og så er der jo kommet noget Så er der jo den personlige Man stiller sig op med. det man, det man har lagt offentligt ud Det, det går man ind til battlen med Men mm. jeg, er ikke, jeg skriver ikke Jeg skriver ikke øh, grimme ting på mine, øh, på mine tracks om andre Nej. Det er mere øh, battle rap I battle raps forstand Med ja. fed punchline Eller Jeg er sindssygt god til alt muligt øh, Øh, så ja, jeg, det, det er sådan meget Så er det ud fra en følelse Eller så er det ud fra øh, en oplevelse eller, eller lige så vel ud fra Et fedt flow, man har hørt en eller anden lave mm. øhm, hvis, det var, hvis det var det, dit de spørgsmål Var, øh, var hen af Jo sådan, jeg så, det. Ja. Ja, jamen, sådan rimelig Men, ja, ja. men også altså, altså, Kunne vi så også se At nu, øhm, nu havde du sådan en periode på, Ja, en længere periode med et album Hvor at, at det er ligesom det, der træk kunne du finde på at have en længere steam, hvor vi kunne sige, det var Rapslam-titlen, der træk? Hvordan har du det med det? Altså, sidste uge havde vi besøg af Steffen og Luke, som siger, at altså, ideen med titlen det er, jo, at, at der skal være en, der er den bedste. Kunne du tænke dig hvad den, der har den, som er, er den bedste til Rapslam? På et tidspunkt, så kunne jeg godt. Ja. Jeg, øh, jeg synes, det er, jeg synes, man får blod på tanden, når det er... Jeg, øh, Ja, nu, skal jeg, nu skal jeg op og, og battle og, Men så længe altså, Ligaen er for ung Og livet er for kort Til at synes jeg at skulle, mm. skulle battle Sine bedste venner ja. der, der, der er simpelthen ikke nogen grund til det Og jeg har slet ikke lyst Jeg vil slet ikke være motiveret Så længe, så, så længe har, han har kæden Og mm. er for vild Og kører sit, sit shit Men hvis så, der, var, der var en der rev den af ham for eksempel Så Ja, så vil jeg helt automatisk have lyst Ja, du har jo allerede fortalt om far med, ja, med, med både Eko og Oli Ja, og, og det vil jeg selvfølgelig jeg, øh, så, øh, så hvis det sker, og det tvivler jeg seriøst på, sker Den, og, den beholder og, han for evigt Nok ikke for evigt, men øh, man kan altid <laughs> lave en Johnny <laughs> Ej, øh, jeg, jeg er sikker på, at han Beholder den nu her mm -hmm. Æ, Og så, så håber jeg, at han kan få lov At møde Johnny I, ja. i næste, næste år Og så, så må vi se der Det vil ligesom få nogle, nogle ender til at, ja. at lappe sammen ikke? Jo. På en fed måde. jo, og den er, den er 50 Johnny, han er sindssygt dygtig så, mm. så, så det er Det er sådan en kamp, jeg godt kunne se uh, se, se gå begge uh, veje ja. Kunne du nu, nu sidder vi og snakker om en, en kamp Baltasar måske kunne have, når hvis han vinder øh, titelkampen Kunne du se altså Hvilke andre match -up, kunne du se dig selv i altså... øhm, Jamen igen så Jeg synes at en præference det, det er noget En der ikke har, ikke, ikke har tabt endnu mm. Så lad os se Om, om Pede og Maurman om, om det er Pede der vinder Eller om det er Maur der vinder ja. øhm, Maurer har jo ikke tabt endnu nu. har ikke tabt endnu. Nej Men der er, der er meget få tilbage Kan man sige Så jeg synes Jeg, jeg synes mm. Jamen så kan jeg skulle vente til, til titlen Den kommer, kommer et andet sted hen mm. øhm, Men ja Det er jo altid sjovt Og vi har jo også en komplimentsbattle Vi skal have ja, på et eller andet tidspunkt ja. Jamen ja, altså det, ja. det, det, det bliver jo så noget en eller anden dag Ja ja ja, ja. Det, det altså, vi har jo et, et spørgsmål, vi kommer til her lidt senere, hvor at, at det er jo nok det der bliver sværs for dig Det her program men, men der er jo en udfordring om at du skal sige oh, du skal sige noget grimt om nogen. Oh, gud. Og nu har du allerede sagt at du du, du skal jo ikke kræmt om nogen på dine tracks, så altså, er du ikke mere skabt til bare battles, komplet battles. Nej. Det er, det er du jeg ikke. Sgu ikke. Nej, det nej. ikke. Jeg jeg tror jeg. Øh... Jeg er god til at tilpasse mig Jeg er god til at, at, at, at, at, at finde Jeg er god til at finde et eller andet Ved Ved, ved, den, ved modstanderen som, som jeg kan Jeg kan bilde mig ind for, for To og et halvt minut er, <laughs> øh, Tre gange to et halvt minut er, er nok til at, at, at skrive det om ham Men øh, cool. Lad os se Lad os se To, en. For øhm, før hele den her Fight Night optagt vi holdt, den har været lang Har du hørt noget af det? Ja, det har Ja, det yeah, yeah, yeah. Fedt Skylde god program Ej, du du, du, du skulle så sød øhm, Simpelthen flink Ja, men, men i, før, før det, der havde vi noget med at, øh, at bede gæsten om at, at se en eller flere battles Sådan vi kunne nørde den battle Sådan vi også var, var helt hands on på noget, på noget battle rap Og øh, det skal vi jo have op igen Yeah. Vi har bedt dig om at se Bender versus Immaculate yeah. Fra World Domination 2 Ui. Og Morten, de her World Domination arrangementer Vi har snakket om dem før, i de events der Men det er lang tid siden Sådan helt mm. hurtigt Hvad er det? Det er, uh, uh, det er deres headliner Det er deres store sommerarrangement yeah. uh, Det er der ikke i år, desværre det er, blevet, uh, det er blevet udsat På grund af at der har, været oveni. der har været en masse, Der har været en masse forskellige events her Over sommeren så det er, det er der desværre i år Men det plejer at være deres helt store arrangement Hvor de inviterer folk ind fra hele verden Vi ja. har haft alt lige fra Sverige, Norge, Sydafrika Filippinerne, USA Hvad jeg end har glemt Ikke fra endnu Nej, ikke. desværre Endnu, endnu. Desværre. Ja. Øhm, Og World Domination det er, 2, det var fedt ja, sige, det, er, det er lidt deres øh, pangdang Til Rats November Show Som der bare en, en fast del Hver eneste sommer ja. Og øhm, ja, Bender, øh, han er jo kanadier og har lige tabt kæden titlen til arcane på det tidspunkt mm -hmm. Og han battler så Illmaculet, som har sagt, at øh, det har kunne være en fed battle Fordi at de begge to er, øh, er stærke lyrikere Og det, det er blevet sådan en, en battle, der er kendt for at være, være en klassiker og sådan en rigtig mm. øhm, for the lyricists Må jeg fortælle en sjov historie om Bender? Ja. Han, øh, han kom jo ind i, øh, i hele battlemiljøet, miljøet Fordi Lopeci, som var dengang Mont Montreal president mm -hmm. For øh, KOTD øh, Vil have Bender med i en battle De kender hinanden det op fra øh, han, han sætter en battle op mellem Bender og en mand Der hedder Scott Free og han er jo fuldt overvist om at Bender Han vinder den her battle Lopeci Det er jo også hvor han har sat den op mm -hmm. Det gør han så ikke til selve arrangementet Hos dommerne Ej. Så øh, der bliver ikke annonceret en vinder så vidt jeg husker det lige siden jeg har set videoen, ja. så så dommerkommentarerne fra eventet er ikke med. I stedet for så har Lowpesje lavet nye dommerkommentar. Så han så har sådan så han er siddet og med med folk rundt om i verden, sådan er for Don Flop og sådan noget, har fået nye dommerkommentar på. Nej. Så fender han vinder over Scott Free, selvom han rent faktisk ikke vandt over så Scott Free. <laughs> det jeg så, ikke. Sådan kommer man godt fra start. Uh... Ja, det så det så blevet det Helt offentlig Er det det han har gjort og det, det er helt tydeligt altså. okay. der, det, ja. det, det Lige pludselig så kommer der bare dommerkommentar ind fra hele verden Shit Ej, ja. Meget meget underligt Men øh. ja, men, øh, men Bender blev vel så også lidt bedre ret hurtigt Han blev rigtig rigtig god øh, ja. Meget hurtigt og, ja. øhm. han, havde, han havde nogle enkle battles der var sådan Ikke sindssygt gode Men så mm. mødte han ham der hedder Jeg ikke helt kan huske hvad hedder Canada En kanadier Som også har battlet en hel del Som jeg ikke kan huske hvad hedder Jeg tror han havde noget med Det kan jeg lige Det kan jeg lige finde ud af Men det var ligesom der er det so far Det var der han startede med alt det der Sorry player som man kender ham for Så han er jo Han blev også kære Udtil de er tjerm forholdvis hurtigt Jeg mener han gik 7-0 eller sådan noget Will streak Selvom han kun skulle have været 6-1 Han havde miracle ham den anden Ja okay Jeg kan ikke huske det blev 7-0 Han valgte i hvert fald en hel masse Jeg synes de bender tilkampet og har noget, jeg har lektier for? Ja, det er, det, er, det er en virkelig god battle. Altså, ja. Arkane er jo virkelig dygtig, men det er, det er helt godt. tydeligt i den battle, at uanset hvad Arkane havde gjort, så havde han tabt. Altså. Okay. Øh, der skulle en ny tjener til. Ja, ja. Og øh, Bender mod Seth, uh, Seth Vekjes kan man også anbefale. Der har han virkelig gode bænder. Ja. Øhm, men lad os snakke lidt om den her battle. Hvad synes du om den? Har du set nogen af dem battle for? Carlos Jeg har set uh, yeah, Elmaculet El har jeg set, uh, set Battle mange gange yeah. det, er jo, uh, det er jo et must hvis man, uh, hvis man vil prøve at blive inspireret Af det store udland yeah. um, Og ja uh, yeah, det, det, det her det er jo det er jo en sindssyg battle Fra hans side Jeg synes godt nok Han uh, rammer sit uh, Sit af A-niveau Det er virkelig vildt Jeg øh, synes også Bender er god mm. øh, Faktisk så har jeg aldrig tjekket op for Bender før ah. øh, det, var, det var faktisk øh, har, har godt set øh, en masse sådan, Rimelig højt profilerede battles med ham og, mm. og, og, Men jeg, jeg, har, jeg har sgu aldrig fået det tjekket Der er øh, så mange Ja der er så mange <laughs> øh, Men, men rigtig rigtig Rigtig fed levering selvom han, selvom han ikke er Selvom han taber pusen øh, hver eneste linje Så synes jeg <laughs> ja. godt nok at han han, han han er overskud Han minder, ja, minder om sådan lidt altså Nu tager jeg dragen på lidt Så lidt Chris Måden Det der med at, ja. at, at, at Levere det hårdt Og kontant og, og, og, og alle hans linjer altså Hans rimestruktur er jo mm. virkelig, virkelig Gennemført Det er ikke sådan de, til de rimere sådan have de rimer, de rimer fandme perfekt. Ja. Det er totalt, total imponerende, men ja, der mm. er jo ikke så meget, der er ikke så meget raffler om i forhold til vinderen mm. øh, i, i min mm. bog. Ja, jeg må da også sige, at jeg har ikke til at vinde den. Det har jeg også, men der går også den gode pointe på det, der hedder, hvis Bender havde leveret det samme materiale. Tror jeg måske også vi har talt om en gang her Hvis havde leveret det samme materiale mod en hver anden rapper i KOCD så havde han vundet. Det det, det, det det er jo det, det er du, det, du der siger det, det. det ja det er jo helt vanvittigt uh, højt niveau ja, altså, ja. det er jo det er noget det er, jo, det er helt tom for. det er virkelig sindssygt altså ja. det leverer det er skrevet godt altså det rimer godt det, mm. det er fuldstændig fantastisk og så bliver han bare fuldstændig overrumpet af en lille mand helt vildt det er jo man kan gøre det der med at lægge den der ud om den der reklame ja og udfordre ham til at sige noget om det og så have at have endnu flere linjer på det i næste, næste runde Det er jo gennemtænkt Det er gennemtænkt, altså. det der lille skakspil, det kan være nogle gange ja, ja. Altså, Du har jo lige været igennem med at skulle, øh, skulle Forberede til en battle Men det der med, hvad kan jeg sige Hvad må han siger Hvordan kommer jeg bedst muligt ud af det ikke? Det er, ja. det er mind games Det er sindssygt Og, og, og, og ja, jeg er simpelthen også vild med En makler Han er her så varieret Det er, mm. går fra at være en battle rapper der, der virkelig, der virkelig kan, kan, kan være sjov kan være hård, kan være flippe den anden ting kan, ja, den, han, den han der er... choppy chaser flippet ja. Ja. er dominending ja det er prototypeen på et rigtig godt det var flip. en af de en af de flippeste vi se ja. det er jo vi gerne af de lige præcis ja. og hans hele hans, ja, hans, hans, hans title ting i den der første runde ja. jeg har stadig ikke jeg, jeg, jeg tror jeg har stadig ikke fanget den 100% men, men det er Ben, Bender han, øh, han mødte øh, en mand Der hedder Sketch Mendes, øh, Som på det tidspunkt var 9 og 1 eller sådan noget Tror jeg i, i KVCD Som ikke har været en mand Som folk har været sindssygt glade for Men ligesom en mand Man var nødt til at give chancen På grund af hans statistik var så god Altså Det vil være, være helt øh, Det vil gå lidt strid imod øh, Retningerne Hvis man ikke gav ham et time Ja, ja Og alle regner med At Bender han vinder den her Og han har jo vildt godt med at træle, Men han choker rigtig meget I tredje runde og så taber han jo. Ja. Og så taber han kæden til sketchmanage, hvilket ikke nogen havde regnet med. en battle, hvor sketchmanage jo er, er rigtig, rigtig god. Så det er derfor, at det hele det der title-taken... Ja, ja, yeah, ja. Og... Uh, title-taken lige, lige sådan... Uh... Ja, ja, lige præcis. Og uh. så altså, han bruger... Ja, han... Altså, han tager det ord og, og presser det sammen og til, til, hvad det ellers skal blive. Ikke? Mm. Uh, det er... Ja. Han, den der back to me Sekvens i anden runde Er også total overlegen. Og han bruger det der Hans, hans måde at, at Sådan en lille mand kan kan virkelig pludselig så stor Fordi han bruger sit kropssprog og agerer sådan Visuelt mm. Og han er så selvsikker i det ikke? Ja. Altså, Der er ikke Noget tidspunkt hvor at Han ser ud til at, at miste fatningen Selvom han også kan stå og grine Benders materiale altså, han, han, det er bare som om, han sådan Åh, oh, det var godt, det var også det, jeg håbede på Men mit er stadig bedre, lad mig fortælle dig det altså. yeah. Det er faktisk den battle, der er cover på vores Facebook-siden Ja yeah. Når jeg lige og kigger øh, Nå, han det, en, det, det, det kan jeg ikke engang huske ja, det er rigtigt Og øh, han har også den der hattori uh, linje Med svær ja, der om, yeah, man, yeah. Kill Bill shit Ja, og han, den måde, yeah, yeah, han, lige præcis den der sekvens der Hvor mm -hmm. han, øh, han, han, han skaber sit flow der yeah. Hvor han kommer til, til bage til, til de rim, han, han sagde Han, mm. han startede sin, sit, sit uh, scheme ud med um, Det får sådan en helt hel vild uh, Helt vild rytmik i sig Fordi han gør det på den måde, han gør um, øj, jeg vil gerne lige kunne name drop det Fordi det lyder, hey, ha, ha, det lyder han så Han sygt. siger sådan noget I put your uh, DNA on display Like the Mori talk show With a blade that was made by Hitari Hanso ja. Og det er også bare det der DNA, display, blade, made. Altså det er jo sådan nogle få ting Der får det bare til at lyde sådan. Det er, det er jo virkelig sådan smooth altså. helt vildt. Og så er det bare sindssygt godt skrevet DNA and display like the Murray talk show Det er jo sindssygt Til dem der ikke kender det, så det er det jo lidt sådan helt Jerry Springer-agtigt er, oh, oh. er ham her faren til det her barn Nej det er han ikke, vi tager en DNA test på ham. Yeah, Det er yeah. han, okay uh. øhm, Det er jo sindssygt godt skrevet Jeg er virkelig fascineret, det er en af de battles jeg har set Allerflest gange Og det har jeg sagt Der mange battles Men jeg har også set Rigtig mange battles Rigtig mange gange Ja, de skulle, øh... ja. Det, det er en af dem Men det er virkelig en af yeah. dem Der man skal tjekke Men også Rigtig mange battles For World Domination 2 Det var også en af de Succesfulde events Atra. Det var et rigtig Succesfulde event det... Jeg synes man skal Tjekke op for mange ting Med Bender Han er jo sindssygt dygtig Altså der er en battle Jeg synes der ikke får Særlig meget opmærksomhed Det er jo faktisk De har en tag team Battle Hammer Hammer op. Lopeci mod mm. uh, uh, Kid Twist og Poe Ridge. Den har kun 151.000 views Men der går han også Fuldstændig hard and cut På uh, spille Jamen jeg Han er jo Den der levering der Han kommer med Den er Den er sat med Sat med vild Den blæser også Den blæser til, folk tilbage Når han står der det er, <laughs> Jamen man tager ligesom Ja space han, han er og fuldstændig <clears throat> uh, Og det er ikke bare Det er ikke bare råb og skrig Det er jo uh, Det er jo Gode linjer samtidig Det ja. er det er god linje. Man skal ja. også se ham mod 24-7, som også er en sindssygt balde. Ja. 24-7 er også en af dem, der er rigtig, rigtig dygtige til at skrive. Har noget sindssygt materiale hver gang. Ja, Så vi har, vi har givet folk nogle lektioner. nu. Ja, jeg kunne blive ved. Jeg synes, ja. og, og, og når vi lige snakker 24-7, så vil jeg gerne lige give en, en opfordring til alle. Og have det hens Nej, det jo. Det er faktisk Osa mod 24-7 fra Blackout 2, som er en af de vildeste battles. Altså Den er bare så velskrevet for begge parter, og den er virkelig, virkelig underholdende også. Hvis I så... gerne vil snakke med, med Morten om battles, og lige ikke lige ved, hvordan I skal åbne ham til et eller andet battle-event, hvor I ser ham, så kom over og sige 24-7 mod Osa, den fed battle var, Ja. Jo ja. en. <laughs> jeg synes, yes. jeg, jeg synes, det er lidt, der er, er, er, er, er, er åbenbart lidt for meget sådan en nørd. Der, der, der, der, der er sådan en battle hipster Jeg kan virkelig godt lide og Jeg kan virkelig godt lide Soul oh, det Så var jo. eneste gang at, at, at Chaos ID De smed sådan en op øh, sådan, Hvem skal møde hvem Så er en og skriver Soul mod Åsa Soul mod Åsa og, og, og, og det sker aldrig Ej men det er også nogle fede battles Det, det sker man ikke det hmm. Det er så gode. I komplimenterer hinanden så fantastisk. Jeg føler, at man har lidt ironisk distance til mig nogle gange, yeah. når jeg går helt ind i sådan en battle. Det, det, det er ja. også sådan, det charme med programmet. Ja, jeg prøver jo bare at repræsentere den almindelige lytter. <laughs> Nej, og det værste er, at mange af de der battles har jeg da også set, eller i hvert fald nogle af dem, og, og synes er fede. Og det værste er, at du har fået mig lidt med øhm, ombord på. Øh, på øh, Øhm, vores britiske ven fra altså, Hvorfor kan jeg ikke huske du har lige sagt. Ja præcis øh, I starten der havde jeg også øh, Stod jeg også og var lidt ironisk omkring det Men han er faktisk ret god har jeg fundet ud af Soul ja, han, Soul Soul ja. Han er også en Han er skotte øh, no. han, er, han, er han er blevet meget bedre til at levere mm. øhm, Og han, han, han, skriver han skriver godt Han godt Og så altså, har han også sådan en En rigtig god ironisk distance til sig selv Han ved godt at når han er dårlig Så choker han Og det, det er helt galt Altså hvor han, hvor han har sådan en linje mod en okay. mand, der hedder Old English Hvor han siger sådan noget When I'm bad, I'm bad But when I'm dope, I'm outrageous altså, Og okay. det er fuldstændig korrekt mm. Der går en fuldstændig amok jeg skal, Så må, må jeg spørge om noget ja. Øhm, Eller ja Så Bender, så, han har lige tabt kæden mm. så, tager en, så tager han en kamp mere øh, jeg ved, Er det længe efter, hvor længe er det, han har taget? Åh, det er ikke sindssygt langt, er, er, slag, de, er det de... øh, Hvor mange champs, der lige har tabt en kæde det, tager sådan en stor match sådan Så kort til det har, Det har helt sikkert noget at gøre med Bender En af de battle rapper der laver musik Og faktisk også er gode til det mm. Han reklamerer også for det her flight distance i det Og Ilmak øh, siger også i optakten til battlen At det er ham der foreslår den her battle øhm, Og som Bender også selv nævner i battlen Så er det her nok hans største battle mm. øh, Men nu kan jeg ikke huske hvor mange views den har Men det er et par hundredtusind 362.608 Og det er helt sikkert tak, Det kommer ikke op for hovedet af men... Han <laughs> ja, er jo leksikonet men, men det er helt sikkert ikke øh, Væsentligt mere end den typiske Bender KOTD har på det her tidspunkt Så jeg tror Altså hvis, jeg, jeg tror både det er for at, at promovere noget musik ja. øh, Men må ikke også dig Et eller andet i at vise dig at du Choker groft mod jøden ja. Så så er man sur og man ikke også man har lyst til at bevise mm. et eller andet hurtigt igen. Jo det det har du ret i det uh... hvis hvis det kommer. Jo, og... jo det vil man det vil man nok have det vil man nok have men man kryber ja. til med og så vil man have lyst til at vise det ja. lige, lige men, efter ja. det, det er overstået, ikke? Jo, så, det det. Kom, hvis der overstået så hvis så så lige pludselig kommer en eller anden rigtig god en og siger ja. jeg, jeg, vil, jeg vil gerne battle dig, Carter, så... ja, men der der går også et konspirationsteori nogle gange hvor man siger måske var det ikke helt skidt han tabt fordi hvis nu han var champion ja. nu kan jeg så ikke huske hvem det var sketch med han bagefter men, men du ved mm. så, så, hvis du er champ så møder du ikke Elmaculate i din næste battle især ikke på det tidspunkt fordi når du så var champ så gik du ikke bare ud og tog promo battles mm. øh, det gjorde øh, Hollow Hand en gang men det var jeg tror jeg var mere var et spørgsmål om man kunne få The Soros over os det, det var den gang der ikke var særlig mange øh, amerikanere med ja. men det blev så til en titelkamp og det var også derfor The Soros han blev champ men jeg tror heller ikke han havde fået chancen for at battle sådan en som Elmaculate og det var også sådan et problem der er blandt de der kanadier mm. Fordi de, de, er ikke, de er jo ikke Alle sammen sindssygt interesserede i at få kæden Fordi hvorfor skulle man få kæden Så kan du møde andre kanadiske rapper Som ikke får særlig mange views Eller skal man droppe kæden Og så få 360.000 views Eller ja. endnu det flere, er mere, og, og så, altså, Ja det var også, det var ja, også det noget det der var med, med Pat Stay, At han lang tid undgik den her titelkamp Netop derfor, ikke? Jamen, hvorfor skulle han, øh, hvorfor skulle han tage den? Når han, altså, han, han, han ville ikke have noget vind vinde på den. Altså, ud over at det øh... ja, ja, er værre, selvfølgelig. Ja, og, og, og det, forsvare fin... den. Men det så er det Men det. hvis man forsvarer den længe nok, så, mm. så er det så lige så meget i det, ja. vel? Yeah, yeah. Ja, præcis. Men så er det også, fordi jeg er ret sikker på, at han har sagt ja til at få den. Fordi så får han også tilbudt disaster. Yeah. Ja. Altså, og så kan de lave en titelkamp ud af den. Og det var også, der var også stort. Okay, og, og det en fed battle ja, ja. Fordi oh. han, har, han har jo også mødt Altså han har mødt Head Eyes Han har mødt Arsenal Han har mødt The Soros Han har mødt Jamen også Og man kan jo også se Når han får titlen Altså her Altså det han har gjort med den Det har jo også været med Battle meget udlandet Altså Battle Nils med skills I Sverige Og Altså det er jo Det er lang tid siden Han har forsvaret den nu Og ikke? Ja Øhm, og, så, så han har, han har haft noget, noget promo Helt i udlandet ikke? Øh, Han baller også shot i horror i Sverige Det kan godt være det var før i virkeligheden mm. øhm, Men det er måske også derfor Kanadisk rap At nu begynder det at give mere mening At have titlen Fordi Sharon er trods alt Kommet ret langt op på en prestigestige mm -hmm. ja. øh, Og den der Sharon mod Pat's Day Efter at alle lidt Ja øhm, yeah. men, men så kan vi jo også snakke lidt om det jo Ja jo, men man kan bare sige sådan et eksempel Altså Killed til Patchday mod RTK 296.000 views. Patchday imod Arsenal 1.439.000 views, ikke? Altså jo. hvad hvad vil man helst have? Vil man ja, så hellere er, møde RTK okay. uh, altså Et million til forskel er meget af views, ikke? Ja, så, jeg, Det er 660.000. Nej. Nej. nej, nej, nej. Altså, det måske, nu har vi en rigtig vi har en silly battle Arkane mod Patchday title match 361.000 ja, okay. views, ikke? Eh uh, Patchday imod Mafero 705.000, ja. og det var en, en promo-battle ja. Altså. Mm. Ja. ja, men der er jo mere i det Især når de også er Musiker ved siden af det ved jeg ikke engang, hvor meget Det ved jeg hvor meget Pat er Nej, nej det, men ja, det er ikke vildt meget, man laver ja. sådan lidt ja. Men øhm, ja. Carlos, vi har vi har fået en hel Masse spørgsmål til Fedest, for ja. så særligt, at vi har fået mange og, og vi bliver næsten nødt til at, at tage hul på dem ikke? Fordi vi skal jo igennem nogle stykker Ja så jeg, jeg har min iPhone 5 fremme, og sidder lige, og vil logge ind på Facebook, og jeg ved ikke, om du mm. allerede har noget, den. Jo, jo, jo, jo, jo. Ej, jeg har fået notifikationer. <laughs> ja, men det er, når man lægger billeder op med Carlos, der kommer med gaver. Så går ja. det, det Det er faktisk <laughs> det, det, det, det, der hører det, de, ja, det er de fodboldcall der, jeg tror, der har... De trækker likes. Ja, det er, men, det er øh, nostalgi, ikke? Jo. <laughs> øh, har, har du et favoritformat? Altså, kan du bedre lige at freestyre en skrevende battles eller omvendt? Jeg er kun bedre lige øh, freestyle, da, da jeg gjorde det rigtig meget Inden rap rapslam kom og sig selv. Jeg jeg nyder nu sådan mere selv at skrive og at deltage i rapslam. Jeg jeg vil sige jeg sådan nyder lige så meget faktisk at se fight night som jeg nyder at se rapslam. Jeg mm -hmm. øh, jeg kan jeg, jeg kan blive lige begejstret det er på på andre måder man man bliver begejstret men øh, jeg, jeg kan få lige, øh, lige så mange vilde ting I, i improviseret rap Som skrevet rap Ja jeg kan, jeg, For mig selv er det, er det, det skrevne Klart Hvordan um, Jonathan Larsen spørger Hvad historien er bag dit kunstnernavn? Du skal sige det gode spørgsmål Jamen, det, det er allesammen gode ja. god Mon, Jonathan yeah. Monte Carlo, hvor kommer det fra? Monte Carlo, det kom helt til at starte med uh, jeg, jeg har jo altid, jeg har altid godt kunne lide ordspil Og altid været ja, prøvet at ville sammensætte ord på forskellige måder Og øh, nu hedder jeg Carlos og, så, først, så først kaldte jeg mig faktisk bare Carlo Bare Carlo? Den første øh, musikprofil, jeg, jeg uploadede på My mm -hmm. Music i sin tid Det var Carlo med tre punkter <laughs> øhm, Og, og så, øh, så ændrede jeg det lidt til til, til, ja, så ændrede jeg det til, til Monte Carlo Jeg var, øh, blevet lige pludselig bevidst om at der, var, der var noget i Frankrig, der hed Monte Carlo ja. Og øh, Jeg havde spansk i gymnasiet Og var rigtig dårlig til det øh, Så hvis jeg havde været rigtig god til det, så havde, havde jeg heddet Mundo Carlo Og så havde det betydet Carlos Verden Men nu betyder det ikke rigtig noget Nu er det sådan en mærkelig mellemting mellem ja. nede, Tre sprog og min mund På en eller anden måde men Det førte æm... det, det sig personligt, ikke? Ja. Det, har, det har et eller andet <laughs> i masser... Ja Ja. Så det, er, det er den historie der, der kan trækkes ud af det navn Og så hænger det jo ved Og så bliver det okay så bliver Det det lød mm. mærkeligt til at starte med Men så, så, så bliver det, også, det bare Det er også du ved Når man tænker Altså man skal aldrig begynde at tænke alt for meget over navn Og kun sådan navn i sidste ende er det jo Hvad man forbinder dem med Jamen altså, ja, det er jo det altså, Jeg havde altså, jo altid sagt Kaiser A Hvad fuck er det for et navn altså men, Når du prøver at tænke over det ikke? Alle freestyle-rappere, de har jo navne Altså der selv kan man jo også... Første gang jeg hørte dit navn, var jeg sikker på, at det var, det var ikke dansk jeg har, jeg har mødt en, som så mig på trænen i, i 08, hvor jeg går videre Og selv efter at se mig på scenen og så videre, var helt sikker på, at jeg ikke var dansk og sådan noget altså, Og ja. ham den lange og, og, og ja. jøden og... Kim Jensen. <laughs> Kim Jensen Det er jo nok det fedeste navn ja, altså øhm, Der er et spørgsmål her Hvad tror du der gør Du er så pisseflink Jeg må være blevet opdraget Rigtig fint Og så tror jeg at jeg har Jeg har nogle mennesker omkring mig Som er pisseflinke Og som, øh, som ikke giver mig nogen grund Til andet end at, at, at have det godt og være positiv Og øh, og når man har sådan nogle omkring sig, så smitter det jo og, øh, og jeg prøver, at, jeg prøver at, at være konstruktiv om de ting, jeg nu er, har en grund til at være sur eller vred over Og så, mm. øh, så er det måske fordi jeg rapper, så kan jeg bare skrive det ned Og, og ja. se det på, på, på et track med alle de ting, jeg er utilfreds med verden I stedet for at gå og, og, og være, være knotten, øh, når jeg møder andre folk Men øh, jo, alle, er jo, alle er jo også sure en gang imellem Men ja. øh, jeg synes bare, det er... I skulle også søde, så hvorfor fanden skulle jeg ikke være sød? Nej, det, det er godt og et svar. Jeg har endnu et her. Tænker, det er den gode Jonathan igen i øvrigt. Øhm, tænker du, at jødens løfte, om han kun vil skrive komplimenter til dig, måske kan være ren taktik, ligesom han sagde til dommerne, at Pede Gøb godt vidste, han var single? Fokker han med din hjerne? Han fucker med min hjerne. Det er jeg sikker på. Jeg er sikker på, at Michael han ikke øh, vil være... Sød, 100% der er, mm. det, det er han for klog til Han er simpelthen øh, han er skide skarp Og han ved godt at, Som jeg sagde tidligere at, at, at det ikke er Roskilde længere Men det er den grå hal Og det er altså øh, Der er nogen der gerne vil se blod Og, ja. og, og, og øh, lige efter en battle Mellem Daniel og Lowe Som sandsynligvis bliver virkelig morsom Så tror jeg også der skal noget andet til øh, Men mm. der er så mange faktorer der spiller ind Og jeg er sikker på at jøden tænker på dem alle sammen øh, Øh, og han, øh, han, han, han nævnte også for mig At, at, at han, øh, han var glad for At møde en der kunne tage, tage ting At det ikke var en der blev fornærmet Når, man, når han gik lidt til mig ja. Så, så jeg, jeg, jeg er næsten sikker på At det bliver en Han, han kommer til at være, være ond og sød <laughs> <Svend>. <laughs> har. Det, har det givet dig ekstra sådan blod på tanden At holde den her pause Spørger Christoffer Holm øhm, Det mig lige ja, en lang pause Ja, ja det, når det, man år, over det, det er to år Det det tror jeg det har, helt sikkert Jeg har øh, været væk fra det Og så øh, set alle, øh, alle de fede battles Der har været i mellemtiden Og, øh, og øh, jeg har jo været Men og, så hører jeg så når, når, når Balta og Eko har battlet Og er kommet med deres Og de har vist deres Og får mig til sidst Og øh, fuck var det fedt og, Så får man lidt lyst til det også øh, mm. Og ved godt at hvis jeg skal lave det her album Så er jeg nødt til ikke at ikke at give efter og lige tage en battle og så bruge alle mine gode linjer på albummet til, <laughs> til en battle så, så jeg, har, jeg har fået mega meget blod på tanden og jeg, det går så hurtigt når man er der det er 15 minutter altså så, så jeg, jeg glæder mig glæder mig rigtig meget til at stå der og, og jeg har savnet at at stå i den rundkred så der ikke er noget beat og man kan, man kan leve så fuldstændig ind i, ind i det her format mm. Jeg har et spørgsmål her fra, fra en, en, en tidligere gæst, McCulley som spørger, hvorfor kalder dine venner dig, dine venner dig Unge Nikolas? Unge Nikolas! Hvad er det for noget nu? Jamen, er Der burde vi have Unge Brian Brugsjolæ og M. Collie ved, ved, ved siden her. Det var en, det var en aften, hvor er, øh, Hvem er Brian, øh, ja, Brian. Jamen, Det er din roomige. Billet? Billet? Han, han går under mange navne. Brian. Det her fik han i en, en bus. Øh, jeg kan ikke huske, det var 5A, eller hvad, hvad det har været det er Kongens 5A. Nytorv. altid 5A Altid 5A vi, vi var I dag. På, Jeg ved ikke om jeg må sige det mm. Men vi skulle i Kødbyen Jeg ved ikke om M. Kolje oh. og Brion de bliver... oh, oh, det, klipper, det, det klipper vi lige ud ja, ja, det tror jeg nok er bedst Ellers så så vi to færre i og ja. så, så siger de op <laughs> øhm, Nej, ja, vi, var, vi var på vej i Kødbyen Og så, øhm, så, så to, var der nogen, der ikke troede på At jeg hed Carlos så falder vi i snak med folk, som vi altid gør Og, øh, mm -hmm. og, og det skulle de se sygesikring på Og, øh, og så, så jokede, vi, jokede Olli som er at det, det hedder jeg da heller ikke Jeg, hed, jeg hedder Nicolas jo, jeg hedder unge Nicolas Og det passer egentlig også øh, Når jeg kigger mig i spejlet hver morgen, så tænker jeg også Nicolas <laughs> Og så, så, så den hænge så, ja, <laughs> så hænger han skulle ved så, øh. Men de tror bare Olli, han hedder Matthew Cully Ja, det tror ja, ja, jeg, jeg alle på, på. Hjem. Ja. Ja. Okay. Ja, ja, og øh, Brion øh, flotte flotte, hvad hedder det, eksotiske udseende Ja, den, ja præcis. Ja. Og men og hvad er det så er ego han hed? Brion Bruchet. Bruchet. Brujol, okay. Ja. Jamen, øh, am, am, ja, men, vi har en lille Olsen Olsenbanden kørende her. Ja, det kan jeg høre. Dødner. Øhm, sidder du med noget godt af uh, spørgsmål morgen? Jeg er der ikke andet en gode spørgsmål. Det må jeg også ikke sige. Jeg må ikke kalde spørgsmål for gode længere. Men problemet fordi... er, det, fordi når han, han kalder alle spørgsmål gode, Men så endda så glemmer han det. Og så er der nogen derude, som tror, at vi ikke synes, der er spørgsmål. er gode Ej, det er også unfair. Præcis. Så jeg prøver Jamen. at forklare ham, lige. Så inden inden det er gode hele tiden. Jamen, de er gode ja, ja. hele tiden, ja. men vi behøver bare ikke fremhæve det så meget morgen. Nej, nej, nej. Du er alt, altså. Er I okay. Ja. Altså. Har du et godt spørgsmål? Du efter du er. Efter mig, du er ja. Ja, det? er det det er, du, du sender... det, det er Daniel Paul Poulsen Der stiller et rigtig godt spørgsmål mm. Æm, Skriver og øver dig Og sig sammen op til events Hvor I begge to har sådan nogle major battles Det var et godt spørgsmål Det er godt det var et sindssygt godt spørgsmål ja. Daniel. <laughs> øhm, det nej vi skriver ikke øhm, Det er Når jeg, når jeg har når vi skal have sådan en battle her Så, øhm, så, så er, er den første lange proces Jo altid at være inde i sin egen sin, sin egen øh, proces og sit eget hoved og, og så når man har et eller andet man kan, man kan komme med og, og sige, hey Balser, jeg har det gør jeg, det gør vi øhm, prøv lige at tjekke det her, synes du det er fedt eller synes du det er ufedt mm. og så, for, så fordi vi, vi jeg respekterer ham så meget og han er så vanvittigt dygtig øh, så, så giver han sin ærlige mening mm. og så bliver man klogere på sit eget materiale øhm, og det er rigtig vigtigt at gøre løbende, synes jeg Øhm, fordi det handler også om at skabe det, det bedste øhm, ud, ud af det man nu har, og, og det, det gør man jo også kun ved at, ved at få, få respons i processen ja. for, for nogen, man sådan, synes er, er sindssygt dygtig. Helt øhm, klar. Og, øh, ja. Og ja, så det og så mødes vi selvfølgelig til sidst og performer det for hinanden og, og oh, men, det kunne da være fedt hvis øh, hvis øh, du råbte højere, eller et eller andet. <laughs> yeah. Ja. Og måske, og måske, så gør man det ikke. Måske, så gør man det. Mm. Det, er, det, er jo, det er jo de der input som man så tager ind, og så, øh, så det er det jo ens egen, ens egen performance, og ens egen, øh, egne valg, man så vælger til sidst. Ikke? Jo. Det, er også, altså, det, der, det, det synes jeg også selv, jeg kan ikke genkende til. Nogle gange, ikke så... Så kan man skrive noget og tænke, at det er shit Og så når man vender tilbage til den uge senere Så er det sgu egentlig ikke helt så fedt, som når man skrev det ikke? Ja. Og, og på en eller anden måde, det er På en eller anden måde Man, man får et lidt specielt forhold til det, man selv har lavet Og, og indimellem, altså så, så er der lidt en smutter Hvor man virkelig tænker, at noget er bedre, end det egentlig er ja. og, og også en anden vej rundt ikke? Ja. Og derfor er det virkelig også rart at have, have Nogen, der har et lidt mere objektivt syn på det til lige okay. og, og... Helt vildt og, um, Altså det bliver så bliver det nemmere at, at dræbe sine babyer, når det er, men ja. man, man også får det at vide fra, fra et andet sted. Helt klart. Æm, men når jeg har isoleret mig hver gang i sommerhus i en tid, og, og kørt på, og netop været inde i den der øh, tankegang, og ikke have noget som helst andet mm. i kalenderen på tapetet, for at... For det, det første femte time måske, det kommer, når man sidder og prøver at tænke, men man skal mm. også man skal give sig selv lov til at, at, at være, i, være i det 100 procent. Helt klart. Um. Vi har fået lidt spørgsmål om Fight Night også Ja Hvad synes du om Fight Night i år? Jeg kunne godt lide Fight Night i år ja. Jeg synes det var, det var fedt Det var højt niveau Det var gode battles Stort set, stort set dem alle sammen Jeg, Det var fortjent vinder Der var Han var god Han var god hele aftenen Olli han var god Han ramte ikke topniveau i finalen Og han havde publikum imod sig Og øh, generelt synes jeg at, at, at det var Det virkelig levede op til de forventninger Jeg havde til det Og øh, jeg synes også det er at byen fungerede sindssygt godt mm. Ja der var, der var stemning på ikke? Ja der var og så kan man kigge op og, og man ser folk Der bare sidder længere og længere oppe af Og rejser sig op det var, Jeg mm. fik sådan en helt flashback til KB Handel, Hvor det var at de også sad langt oppe øh, yeah. Hvor i tab et og, og Tivoli selvfølgelig, der, der var det mere plant. Mm. Øhm, jeg, jeg var rigtig, rigtig glad for at, at, at opleve det. Ja, det giver jo lidt den der stemning som, ja. som alle de savner, ikke? Jo, altså. jo jeg, synes, at jeg synes, at den første runde, den, den, den var jeg sindssygt spændt på, hvordan det ville fungere. Øhm, og jeg, jeg er ikke helt sikker på, at den skal køre i alle, øh, alle battles. Øh, der var, jeg ved ikke, om det var, var det Olli, der fik ideen. Øh, ja, Ollis fætter eller et eller andet, ja, han sagde i vores program. der en mega god idé. Som du lige skal uddybe. Med, at, at det kun er i den første battle, altså i kvartfinalen ja. at, at rapperne får lov til at præsentere sig selv med en enkelt solo runde øh, Første gang de kommer ind for publikum mm. øh, Og så har man skilt forne fra bugne, Og så vil man altså gerne se, se battle i, i, I tre runder mm. Også fordi at hver runde er forskellig lige nu Og det er også okay Men, øh, men, men Det giver ikke mulighed for lige så mange flips øh, Den her første runde øh, og der er så mange emner, man skal forholde sig til hele tiden. Først må man ikke øh, svine hinanden til, andet, andet skal man holde sig til emnet hele tiden. Den tredje, mm. der kan man nærmest ikke nå at, at huske de andre emner, og hvad der blev sagt, fordi der siger den anden lige pludselig noget, mm. som man lige så vel kan tænke, okay, jeg er nødt til at forholde mig til det, han lige siger, fordi man skifter fire. Ja. Så jeg, For mig, som, som, hvis jeg skulle deltage, så kan jeg forestille mig, at der... Der, der er mange ting man skal forholde sig til samtidig med at man skal improvisere. Jeg har, jeg har stået i nogle øver hvor at, øhm, altså, sådan, hvor at du var i første runde du må også ikke finde modstanderen til. Når ja fuck, meget dårligt. Ja. Eller altså. Ja, det skete et på gange ja, altså, Det er så godt. skriver jamen, altså sådan nogle ting man der er ikke hvor man. Hvor man <laughs> hvis du ved hvis man ikke lige er, er 100% opmærksom altså. Ja. Jeg ved, altså jeg vil sgu nok bare foretrække, at, at første runde kom tilbage til det gamle Sådan 100% ja Ja, altså Jamen, du det, ved, det, det det første og emne, ja. emne runde, så tredje, altså jeg er helt vild med den her tredje runde Ja Det giver en fed dynamik Helt vildt Det er, og det, det giver også, man slutter på klimaks, altså mm -hmm. og man, det, det giver de, de nye rapper en federe sådan man synes, de er sejre mm. Det synes jeg med alle dem, jeg ikke har hørt før så meget Så synes jeg altid, okay, i den runde Der, der er de sgu gode, fordi at rapperne, Freestyle rapperne er blevet så gode Rytmisk herhjemme At, mm. øh, at alle kan skulle flow ja. Alle kan skulle holde takten og, og have fed, fed flows mm. så, øh, så, så, så Tredje runde Hæpper vi på oh yeah. <laughs> Tredje runde, synes jeg er det bedste, der skete for fejner I meget, meget, lang tid Det er en sindssygt god idé det, det fungerer jo, altså der er totalt dynamik Det er jo, det er jo det er jo virkelig en battle altså. Ja. Jeg har ikke noget negativt at sige om tredje runde overhovedet Jeg synes det er fedt, den er to minutter lang Jeg synes, det er fedt, de kører 4-4 Og folk får lov til at bevise, at de freestyler ja. altså, jeg synes, Nogle gange så har man jo tænkt Hold op, det er godt nok blive et langt battle Men det, det jeg synes der er et gode ved tredje runde Det er også, det kan gøre folk bedre mm -hmm. Ja, meget altså, altså det, Hvis man taber momentum allerede I starten af tredje runde at Man kan sige, at man kan have en battle, der ikke har været sindssygt interessant fordi de emne, sige, emnerne har været dårlige De to første runder ikke? Ja. Øh, Anden runde den var heller ikke så fed Tredje runde den kan altid blive fed ja. Altså fordi der er altid noget at svare tilbage på Det mm. er øh, også et boost Som rapper når man står deroppe øh, Det der med at der er den der Det der spil Man bliver også Man får energi og adrenalin af det klart. Også Det ja. Også det der, du ved, sådan, det bliver endnu mere battle For det bliver så kort tid imellem Altså ja. det er virkelig Nej nu skal jeg fandme vise dig ikke? Eller ja. Lad os da tage finalen for 2013 i Tivoli. Ja. Mig og Der er Dig og Og vi kan da godt, altså jeg tror vi alle sammen kan blive enige om, at når man står derinde, så går man med følelsen af, okay, olie har de to første runder, mm. øhm, meget publikum og sådan Da tredje runde var slut, der tænkte jeg, okay, jeg ved ikke om jeg ved ikke om Esben han vinder, men det er da ikke urealistisk. Nej, altså, mm. Men der bliver man sgu nervøs og... Og det var det der, den der, der tredje runde gør Det er netop, at du, du fanger Oli på det forkerte ben uh, Oli forventer sig noget fedt Du får fanger ham på det forkerte ben igen Oli får stadig Altså sådan mm. pareret, kan man sige, ikke? Og ja. så kan I blive ved uh, Det vil jo ikke ske i en normal tredje runde nah, men... Altså men det er jo bare flip på flip på flip. Er, men, men, men man skal jo her er, man skal ikke vente den helt runde på flippet. Nej. Det der med, hvis, altså, det synes jeg er det allerfedeste, det, når, når freestyleren får at tage det, der lige er blevet sagt, ja. og vente, og så det, der lige er blevet sagt. Altså, det er jo at have en, en, en rimelig, rytmisk samtale om mm. et emne. Altså svar på svar, ikke? Altså, Præcis, så og og det publikum så... får også virkelig mulighed for, at. At, at, at skifte side og, yeah. og ikke have sin favorit som, som jo er dræbende for sådan et arrangement mm. øh, inden. Men, men det der med At man virkelig kan Der er en mulighed for rapperne for at vinde crowden yeah. Hver eneste gang man siger noget I den tredje runde ikke? Mm. Øh, Jeg vil sige Jeg synes dog at, at emnerne i år til Fight Night mm. øh, det, det var sindssygt ærgerligt, at der kom vand øh, i, øh, Vandemner Vandrelaterede emner Kaskelotte, ja, vand, vandrelaterede emner ja, og... Jeg synes, når man kun har otte battles Og man har taget, man, mm. man, man, man alligevel har, har taget, taget nogle af emnerne væk I forvejen øh, at, Man ikke tænker over det. Ja, det Måske så næste år burde man lave Ikke så close up øh, Emner, nogen der ligger så tæt på hinanden Fordi man kan godt lave nogen, der mm. Der, der øh, Altså der er jo så mange ting, så mange emner man kan, man kan vælge Som, som er, er forskellige i stedet for Ja og, at, det, er og, og det er sikkert noget Det ikke lige har tænkt over det Men, ja. men lige at få en til at kigge det igennem Fordi ja. det, er jo, det er jo bare bad luck Det bliver trukket Men altså, får emnet, jeg kan ikke huske, det, men en af de der valeremner I første runde mod mig ja. Og det er første runde hvor en skal rappe om sit emne Og i semifinalen før er der lige blevet rappet noget Om, om valer ikke? Ja. Altså så skal man til at være kreativ det, Og det er jo problemet at, at der kommer klasse i en situation Som man har fortalt os Han er nødt til at fokusere på Hvad han ikke skal sige Jamen det det Og det er ikke godt i en freestyle Præcis Det er faktisk rigtig rigtig skidt med nogle ting. Ja. Ja. Helt vildt Ja Så nu er der lige et spørgsmål til dig Meget apropos Ja Er det for meget at sige At du stikker lidt til spas I den der tale du holdt op til I dit interview Hvor du siger Og ikke et eller andet Lald spørger Daniel Paul, Paulsen om. Nå angående mit nummer. Ja, ja øh, Overhovedet ikke fuldstændig myndet på det jeg siger ikke, det var en god idé nødvendigvis Men de der interview, øhm, Vi har aldrig skulle udtale os Om vores valg af intro nummer før Og øh, jeg får bare lige sådan 30 sekunder Før vi skyder det, så får jeg vide At øh, det næste spørgsmål er det her Og så sådan, okay lige øh, ja, Lidt øjeblik, den skal I tænke over øhm, Og ja, jeg ved ikke Så Spasmager, det virkede bare som en god idé Fordi Spasmager havde virkelig den her ting Kørende for sig i sige, med at skille sig ud Og øhm, og være lidt en active battle rapper På humøret og, og entertaineren ikke? Og så prøvede jeg at, på sådan en, Det var sådan en balance ikke, At virke rigtig gammelt sur øh, og, og det skal være ægte rap Det hele øh, og så, Fordi så, så, så vildt Hardcore hiphop er jeg måske heller ikke? Men, men så måske uh, samtidig På en eller anden måde ligesom få distanceret mig lidt I forhold til den der og så sagt at Det er en rap konkurrence Eller et eller andet men jeg tror også, den på en eller anden måde gav lidt bagslag Da Klaskefars lykkehjul tog så mange kejler Som det gjorde i semifinalen ikke? Altså, det, ved jeg, det, var, det var bare lige et eller andet ja. i, I det i momentet men, men det var klart tanken med det Det var tanken med det? Ja, og, og, og ikke at miste point til Klaskefar Men at ja, ja. Lige, lige give en lille stikker til space. Ja, ja, ja, cool Sejt øh, ah, ah, ah, ah, det ah, ah, ah, Ja, det har tænkt over Mads Hargård Nielsen, han vil bare gerne sige hej, Carlos Ja, hej Mads og, øh, um, Jesper, kan du få lov til at stille spørgsmål? Tak skal du have hey. øh, Men det er fordi, den er til os alle sammen hey. uh, Det er Daniel igen men Han, uh, han uh, skrev for noget tid siden På vores væg, Morten Og vi har altså ikke set det åbenbart Eller glemt <laughs> det igen Og uh, der spurgte han, hvor bryggeren <laughs> blev af han, uh, han husker ham blandt andet For en vild battle mod Lange i 2010 uh, han var god. Og jeg, jeg mm -hmm. kan også Altså han, han var en af dem, man virkelig var bare ikke gad at møde Præcis Han, han, var, han var lynende skarp han var altid han var altid vildt skarp til de mindre arrangementer Og så havde mm. han lige det år der, hvor han også bare øh, Toppede i, i, mod den Lange I den semifinal der ja, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at han blev to, eller eller to det, ja, det, det, det, det er sådan en klassisk øh, Ukendt mod øh, øh, Navne ham Lange var sindssygt god, Og ja, ja, ja. det kunne gå til begge sider Men selvfølgelig ja. vinder, vinder bryggerne mm. øhm, Han øh, Sidste gang jeg så ham øh, freestyle Det var til øh, et arrangement, jeg holdt I studenterhuset der øh, Genklang Hvor vi havde MC's Battleground i huset øh, Hvor han også bare var Vildt god øh, Var han ikke i finalen mod dig Det var han nemlig Jeg sidder bare og bare smiler ja, ja, ja. <laughs> øhm. og, og, og det skal bare siges At, at hvad er det, vi er Vi er otte der er med ikke? Ja. Og, og der er ingen tvivl om At i både kvartfinalerne Og semifinalerne Er Brøggeren totalt den Der skiller sig mest ud altså det var jo tre års tid siden med sådan noget, Jo, jeg tror, jeg har gået i, i 2G eller sådan noget, så det ja. tror næsten, det er fire. Ja. Det var jo dengang Ego havde released ja, på alta Det er det Hvor lang tid siden er den det den aften? Det kan vi lige spørge om. Ja. Øh, det var i 12. Det var i 12? Det var cirka tre. År. Ja, jamen det, det, det, det lyder rigtigt, så det godt være, at der er i 3G. Det passer sgu meget godt. Øhm, og det var også en, en close battling. Altså, ja. han, han er også sådan en type, som er rigtig god på emner. Og bare, altså, en af de der freestyler, der, der, der er ikke rigtig noget fyldt. Han siger altid et eller andet. Det er jo sgu gå stærkt. Der er sådan et klaskefars over ham Det er også rigtigt, især sådan i, i, i sin udstråling Ja, præcis ja. Men han, han, han, ja, det, det blev jo ligesom for mange andre Så, så ikke lige det, der var, der var vigtigt længere Og så, så havde, havde han sit studie Og jeg, jeg kan ikke lige huske, hvad det er, han oh, studer han er lande, meget intelligent fyr Det er et eller andet økonomi, ja. han klarer ret godt, her jeg ja. hørt Og et, et eller andet, andet den stil ja. Ja. Jeg håber, han jo. hører det, så kan ind og fortæller os om hans liv Tænk, hvis vi bare opdater ja. det ja. eller noget. <laughs> Ja, ja, ja. Det, det er slet ikke det Men han gik, ja, gik, han gik han på skole med olie, eller? De gymnasier, det er jo gymnasier, godt, gymnasier, ja. ja Og øhm, ja, ja faf, Jamen han er, han, han, er, han er, Jeg ja. kan huske, han, jeg snakkede med ham omkring Fight Night 13, um, om han havde til op til audition der, Han havde lidt, og han var lidt Da han så der til øst, at der var en del af de mange gamle profiler Der ikke var med og sådan noget Så altså, kunne han også godt æve sig lidt over det, men jeg tror jeg tror lidt, at den er lagt på hylden Fra, ja, det tror fra jeg. hans side Jeg spurgte om en gang imellem Når vi, tog til, når vi havde afbud til, til et julefrokost Eller ja. et hvor vi mangler en mand han, øh, Om han er frisk Det, det, det er han sjældent faktisk han, øh, mm. Jeg tror, han har besluttet sig Ja, desværre, desværre. Han er det, er, det, det, det er sådan en, man skal, skal drikke fuld til en julefrokost Kom nu Joachim Kom ja. og rap lidt med os Ja, vi, vi, vi, vi vil så gerne Øhm Så hvad, hvad... Har vi også for andre spørgsmål? Jamen Daniel Borgh Poulsen Har gode spørgsmål Han har gode spørgsmål? Ej. Synes nogle spørgsmål er gode? Ja. Jamen jeg synes de alle sammen er gode Det er, <laughs> du er sort... ja. Det Skal vi skal er lige løfle lidt Nej, vi har også verdens bedste lytter. Ja, ja. ja. Det er der <laughs> altid for os Verdens bedste værter Ej Ej, Ej simpelthen Ej, nej, for ulækker det her Kan vi? Kan vi? Jeg vil faktisk gerne sige, at øh, vi, faktisk meget, altså, vi får ret stor support altså, fra folk, og det vil vi skulle gerne sige tak for. Der er Helt ekstremt meget trafik det... på vores Facebook-side i forhold til, øh, hvor, hvor vi har... få mennesker i øh, gåsøjen, der rent faktisk er. Øh... Det, er det er overvældende. Altså, det, er så, altså, det er det startet som øh, Morten og jeg, der sidder nede, på McDonald's, øh, nede ved McDonald's, nede ved fisketorvet, og har mange tømmermænd. Mm. Og så siger Morten øh, Og vi sidder og snakker om et eller andet battle igen Som vi hele tiden gør Soul Sikkert at jeg siger han er battle hipster. <laughs> og, um, og så er det sådan Morten Vi, vi, altså, vi kunne ikke med at fællessere en podcast Hvor vi snakker om det Ja det kunne så Og så, og så vi, på en eller anden måde og, og vores udgangspunkt var jo også bare at Det er jo ligesom de dialoger Som, som vi næsten altid har haft med en gæst mm. ikke? Jo jo jo, jo. to gyldne Ja, der ja er, er kom Det er jo noget helt nyt jo, ja. Ja. Vi er begge ja. to her øh. Ja, uh -huh. Men uh, man kan også bare se på vores Facebook uh, aktivitet At vi, vi når og tit Dobbelt, hvis ikke tre gange så mange følgere Som vi rent faktisk har på vores spørgsmål ja. så, Der kommer folk ind hver eneste dag uh Det er, altså Tak fordi I gider at følge med og høre på os Ja, og vi har rundet 10.000 plays på sammenklam Og tak for det Tillykke Tak, tak. Det er stort Ja, det er sgu ja. ret stort Det er uh, vi sgu glade for Hvorfor lader oh. du de mindre gode vind fight night? Spørger Martin e. Johansen om. <laughs> Jamen det var jo fordi jeg synes han havde, han havde brug for det og, øh, Mere end mig Nej det er jo fordi jeg, Det var jo øh, Det var jo fordi at jeg, jeg påtog mig rollen som hverdagens held I øh, mit nye nummer Som øh, Juppet skal, skal tjekke hvis I, Der er lige kommet en video op Der er lige kommet en rigtig sjov video Som er lavet sammen med en masse børn Fra yeah. teaterbutikken som er skide seje Og heldigt Og øh, der, når man er hverdagens held Og især når man er når man er kvinde og bliver reddet Og samtidig er hverdagens held Som jeg er i den video mm. så, øh, så gør man gode ting Og så gør man også, øh, så gør man også øh, Fight night tjenester <laughs> Som øh, <laughs> men, øh, med et smil på læben Og en øh, stor ironi øh, Ikke har særlig meget på sig Ja Det skal du sige når du sidder her det skal, ja, sige, det, det. det skal jeg sige jeg, sidder kigger, nu, øh, jeg har siddet og kigget ulem på ham Og der er hele det der svar ja, Nej, øh, okay Ærlig snak. Jeg gjorde mig dårlig i tredje runde. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, det er der hvor mit, mit, det grund til at jeg havde så dårlige layups. Jo, glose det var, det var simpelthen det var. Det var en plan. Det var matchfixing. Eller også så ville du øh, gerne have et lydklip med den. Jeg tror, vi har et nyt lydklip der. Jo, glose. glose. Ja, det, vi godt skal have. Det, kunne, det kunne godt være sådan en, efter, øh, efter folk lige har haft shots fired herinde. Jo glose. Når der kommer en eller anden vild linje, så er det bare... Øh, glose. Sådan, så er det samme klip kommet. Der er et spørgsmål her. Det er lige nu. Det er lige nu her. Det er så fedt. Det er så fedt, det spørgsmål her. Det så fedt. Um, det er virkelig godt spørgsmål. Hvornår fanden kommer den rimelighed Monte Carlo og Baltasarski Vi spørger Olli Det var lige voldsomt ja. det, det, Den går altså ud til dig Olli Det var ingen baneord i, i åbenbart du har, du har lydklip til alt Næste afsnit må du ikke sige noget Så skal du ja, kun snakke Vil du læse et spørgsmål op? Jeg har lige læst op 3 Nej, øh, rimeligheden, den, yeah. øh, den, øh, den kommer på et tidspunkt, men øh, det er efterhånden to års tid øh, siden, at vi, øh, vi satte os ned og koncentrerede os om at lave det, og øh, mm. så var vi egentlig rimelig færdige, øh, og så, øh, så ville vi bare lige nogle andre ting, og øh, Balta studerede, og yeah. der var nogle andre ting, og, som, som lå vente på sig, øh, som, som vi prioriterede, og... Yeah. Og så nu, hvor vi egentlig rigtig gerne vil lave noget mere osv., og, og egentlig har det, så synes vi, at vi rykkede os begge to. Øh, og det materiale, vi så lavede for, for, for to år siden, fordi vi ikke fik rykket nok på det, så synes vi godt, at vi kan lave noget, der bedre i dag. Det, så så øh, at udgive, øh, udgive gammelt materiale bare for at gøre det, det er ikke det er os. Så vil vi skulle hellere lave noget, der sejrer. Og, øh, cool. og det kommer helt sikkert på et tidspunkt. Cool. Um, vi har jo også... Altså, vi er jo, altså jeg, jeg har lidt glemt, hvor jeg vil hen Det jeg prøver at sige Det er fedt, at i ikke en freestyle battle, jeg har den der i Nå, øhm, Du har jo øhm, Nu tog vi din fightline-karriere Kommer jeg til at tænke på sådan Relativt slavisk ikke? Øhm, Din rap-slam, der sprang vi lidt direkte til nutiden Du nåede ja. jo her på Siden, Som vi også godt lige øh, vil høre lidt om ja. Din første, det var mod Juler Jula, jule, Julemus Æm, Hvordan ender du med at være, altså være med i Rapslam her første gang Er det bare din store drøm og det koncept Du ikke vidste manglede dit hjerte Eller hvad sker Æ, Luke Shawn, han, øh, han, han skriver Og har gjort det et par gange faktisk, øh, mm. Hvor øh, Når noget som det her er helt nyt så, så springer man ikke bare i med begge ben til at starte med man skal lige finde ud af om øh, om det er noget man sådan kan se sig selv i og hvad er det egentlig hvad er det egentlig rammerne reglerne er og, og det var jo selvfølgelig heller det var også lidt svært for, for dem selv at vide det ja. første gang men øh, øh, Balsa han var også med det øh, til det arrangement og, og det var egentlig meget trygt på en eller anden måde at, lige, altså at, at gøre at gøre sammen kaste sig ud i noget øh, med en homie og, og så se mm. hvad fan kan vi finde ud af det her tage turen over til Jylland øh, sammen også Det var ikke lige i ja, ja. baghaven, så det var også lige, okay, kommer derover og skal faktisk battle på, på et eller andet form for personlig plan, og, og er på udebane i Godsøen øhm, så, øh, så det var, det var cool, og, men, men så sagde vi ja, og det er jo sindssygt fedt at, at være med til noget, der sker første gang. Det er mm. jeg sindssygt stolt af at have fået lov til. Øhm, og, og, og rammerne for det arrangement, det var jo, øh, de sagde jo også allerede inden, vi cutter jeg ikke af, fordi øh, vi ved godt at jeg rapper er er ny i det her og vi vil også nye så, så formatet mm. skal bare lige have, have lov at vokse så, så det var jo fint, men derfor så så tog man sig også god tid og, og det var en sindssyg god battle og, øh, lidt lang trukken når jeg kigger mm. tilbage nu her Men netop fordi at der ikke var den her begrænsning øh, ja. og vi ikke var, var rutineret. Øh, øh, han var sindssygt god og, og det var, han var sjov, helt sjov og, og meget øh, gestikulere gestikulereende ja. ja lige præcis og, og ekstrem også i sin øh, sin levering ja, som, der var også meget ja, drama eller sådan ja, ja. det blev ja, det var jeg, meget agtet ja det er, og det er jo også det det her kan det er jo netop at, at have de her forskellige slags rapper over for hinanden mm. øhm, og, og det er det spændende ved det øhm, og jeg vandt så heldigvis. Det var det var 2-1. Det var meget jeg på, gav dig øh, sidste, øh, du, gav, du gav den sidste sidste faktisk. En, to, super taknemmelig. Det var en øh, ja, lang mm. sjov aften øh, derefter, men uanset hvad, jeg vidste også godt at, taber så taber. Jeg. Det, det er det er nyt, men aner mm, ikke hvad det er, mm. og man kommer med noget man kan stå ind for, og det er det vigtigste. Mm. Øhm, og så, øh, ja, så det var det var en sindssyg fed første oplevelse mm. med, med det. Det var det virkelig. Jeg synes at øh, din din anden battle mod øhm, Jo det må Nej er din en anden battle tag team, Eller mod modsat Ja det var faktisk Anden gang var faktisk Det var så et team. halvt år efter På ja. Roskilde En øhm, enorm udvikling Ja jeg. helt vildt, helt vildt og, allerede, og, ja. Og, og den skinner især igennem Når du så er alene igen Imod modsat ikke? Ja At øhm, hva, hva, Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, på de erfaringer Man ligesom gør sig Både tag team banden På Roskilde Jeg er godt klar at Det ikke er helt det samme Og så Så den her der imod mod Altså Julov øhm, når du så står der i et, et godt års tid Senere mod modsat Hvad er du så opmærksom på nu du ikke var første gang Hvad, hvad, hvad, hvad øjenåbner har du haft? Jamen jeg havde helt sikkert øh, Helt sikkert lært af At der skal tempo på ja. Der skal Det er vigtigt at der er, er, er Punchlines ofte Og det ikke er setups der, der, der er lange Altså historier hmm. skal også være fortalt Med punchlines inde i historien Og øh, og så, så lærte jeg også at, at bruge rummet meget bedre til at, at, at skabe flow, skabe, skabe forskellige stemninger, bruge stemmeføring anderledes, bruge min, mm. min glæde ved at lave ordspil. Jeg, jeg tror, jeg havde fundet ud af, hvad der virkede på crowd, og hvad jeg egentlig var god til meget, meget bedre efter den første, og... Og jeg var også blevet bedre i processen op til at skrive ja. øh, Hvor øh, jeg var meget mere, meget mere struktureret Og meget mere hurtigere inde på hvad det var Og hvad, også hvad der virkede Og hvad jeg synes der var relevant Og det skulle ikke være for generelt Om, om alle mulige slags rapper ja. Det skulle være myntet på ham jeg stod overfor Og den situation ikke? Så jeg øh, Ja jeg, jeg, jeg rykkede mig he helt absurd meget øh, Synes jeg selv Og og øh, det tror jeg, alle gør for deres første til anden øh, battle de, de bliver meget klogere på, hvad de, hvad de kan Og hvad man kan med, med formatet Ja, yeah. og yeah, hvad der virker ikke? Hvad der virker, okay. ja Helt klart øhm, mm, Må jeg afbryde dig, eller er du måske noget vi? klogt? Nej, øh, så vil øh, jeg, jeg ikke, stoppe jeg dig. at jeg var klogt okay. øh, Måske var det klogt Prøv jeg, jeg, jeg, Forskellen også ved første og anden, det var Jeg tænkte over, hvad han gjorde jeg, jeg, ja, ja. Øh, Det gjorde jeg ikke øh, første, det var det meget... Øh, jeg kom bare med, hvad jeg nu havde, hvor jeg med Rasmus havde, øh, havde, havde tænkt over, hvordan han ville gøre det, øh, og var næsten sikker på, hvordan han ville gøre det. Øh, og derfor kunne jeg implementere det i min tekst også. Mm. Og det er også sådan noget, der... Kan du give et eksempel øh, fra, fra den band, du kan huske? Eller sådan? Ja, jamen, i, min, i min slutning af min, min første runde, der... der øh, der nævner jeg så alle de ting Som, som jeg synes man bør gøre Som er, er svedige Ved at være med i Rapslam Hvor at, at, at han Han har den der meget steady øh, Ens måde at gøre Gøre det på og rap på mm. som, som er fed Som er, er, er, er cool men, øh, men på en eller anden måde Så kommer jeg ham lidt i forkøbet Med hans stil Og, øh, og siger at der er ikke noget finesse Der er ikke noget variation, der er ikke noget nogle flips, der er ikke ja. noget forskellige ting og så når der ikke er det, så er det jo klart og så virker det, så virker mit stærkere, og så virker mm. hans lidt sværere det er det der, det, det har vi også snakket om tidligere, det er det der i princippet det hele, det er jo bare at, at frame det ikke? at ja. du kan få noget til at virke ekstremt sejt, og det er præcis samme til at virke som en negativ ting, og, og så er du ligesom inde og sætte rammen, ligesom ødelægge hans stædighed ja, ja. så nogle gange er det skulle fedest at starte Ja. Nogle, gange, nogle gange er det ikke fedest. Nå, men, jeg, med, ja, for hvis den anden så lige pludselig sender en endnu bedre ramme om, ja. med, så er det dobbelt, at det er at... Men jeg var glad for at jeg startede ja. der. Øhm... Mm. Jeg ved det ikke den gang. Nej. nej. Det, det har du ikke lige tænkt over. Jeg så skal jeg rykke rundt på ting, men jeg, jeg, det, det er altid spændende, om man skal Ved, ved du det, altså hvis du vinder den berømte cents aktiepapir, om du så siger du starter Eller, ej. eller det her. Ja, det, nej, det tror jeg godt jeg ved. Ja. Jeg tror, jeg ved. Men det er hemmeligt uh. <laughs> øhm, Jeg sprang lidt hurtigt over din tag team battle Morten hvor god var tag team præstationen For, for Monte Carlo Balthasar på Roskilde der Fordi jeg husker den som ret god Jeg husker den som rigtig god Det, det synes jeg virkelig Jeg synes virkelig det var en god battle Jeg synes I er totalt underholdende I er meget ovenpå altså. og, og man kan mærke også at det er noget der er lavet til et Roskilde publikum også, Altså ja. at der er tænkt over hvad det er for en format, der pludselig står i ikke? Altså, der... og, og ja, Bare en indskudt bemærkning Og det er, det er super fedt, at det ikke er noget, der går på kompromis Med ordspil eller kvalitet I en sådan grad, at man føler, at det er letkøbte pointer For et fuldt publikum mm. men, ja. men faktisk at, at, at lave den der Det er et rigtig godt eksempel på At, at tilpasse til sit publikum, ikke? Jo, uden tvivl Æhm, det, det, det er jo rigtig gode til Altså, I rammer fedt, den jo de at det der beatbox i begynder på, altså. yeah. det er jo også sådan noget der er altså. det er yeah. så det er jo også sådan noget man spoler altså, tilbage og ser ikke, altså mm. de det er de også med det hele, det er en måde at bruge formatet, øh, og, formatet og, på og bruge rummet på, altså folk yeah. tænker der også sådan, okay beatboxer de er også lidt i det, ja, der, må man det? Det? Det? <laughs> og, og det, men det er også den leje, det er en tag team, fordi så vigtig er en tag team jo heller ikke i det store billede. Nej. Øhm, Altså det er det jo til en vis krav, ja, men det, en skal... det er mere en legeplads, mm -hmm. end det er en... Øh... Jeg tror helt klart, det gør, mm. det, det gør noget for ens øh, solo balls at man, øh, man har prøvet det, fordi det mm. er noget timing og noget, øh, noget samspil, som, som, som, som, som kan... Altså det gør en klogere på, hvordan man skal levere sine linjer, synes jeg. Øh, og, og at man skal forholde sig til den anden, gør også en klogere på, hvordan man, man, man så kan kan gøre det selv, øh, hvor at trykket skal ligge hen, hvor væretrækningerne skal være, og, og øh, også, at der, man kan gøre det så meget, så tæt pakket i en tagteam. team, ja. og, og det, har man, det, det har mange svært ved at gøre solo, øh, altså første gang, hvis de starter med tagteam og så går ud i solo, så, øh, så er der nogen, der har svært ved at leve, leve op til det samme, intense niveau osv., øh, men, øh, men det lærer man rigtig meget af, og, og, og, og bliver så klar over At, at det altså skal være virkelig tight og, og tæt pakket med punches Og energi og tempo mm. øhm, Det synes jeg det, det vil lære dig Altså er virkelig yeah. sjovt Også bare at være, være inde i hovederne på hinanden mm. og Også bare yeah. dynamikken imellem de, de to rappere altså Det er jo ja. en tydelig forskel på, på øh, jeg, synes, jeg synes også Benja og, og Humme var meget underholdende Men det er jo ja. en tydelig forskel på At I to har øh, det er, det er en anden form for forberedelse Altså ja. øh, uden, uden at uh, sige noget negativt om humme øh, øh, Og vend øh, jo overhovedet okay. Men det virker lidt vir Virkelig <laughs> Nej men jeg kan godt Jeg synes jo de var virkelig underholdende Jamen, Begge to ja. Men man kan godt mærke At det måske ikke er skrevet sammen På samme måde som jeres er Altså ja. Og arbejdet sammen op På den måde ja. Æ, Men det, det er måske mere sådan To tekster der er flettet sammen Ja Æh, hvor er de over Hvor de så skiftes til at sige En, en 4-8 linjer eller et eller andet Ja præcis ja. Hvilken battle er du gladest for? Ah, det er Rasmus' modtaget battle, mm. det synes jeg Jeg tror, at de fleste vil være gladest for en solo-performance. Ja, yeah, det um, og så var det jo klart, det var, jeg var bedre der, end min første, og, og jeg synes, at... at, at ja... Yeah. Det, det, det må være den. Det, det den er skal også den Men de andre og er godt. også, også sjovt. Ja. ja men det er jo det er så dejligt, at man lærer ja, noget i processen. Best, hvad for en er du gladest for? Er din en Er, er din en <laughs> Åh, oh, um, det var jo, jeg var længe siden jeg, ikke, jeg, ved, jeg, jeg, jeg synes, jeg er så kritisk Jeg er ikke så glad for dem, når jeg kigger tilbage Kender du Nej. det? Man synes sikkert at helt at, at, at, jeg, jeg, jeg er nok glad for min Jeg er nok glad for min Iron mm. øh, I den tredje runde ikke? Øh, Det var også den, jeg ville pege på ja. Jeg, jeg, skulle vælge uh, det, jeg synes egentlig også, min første og anden runde var udmærket, jeg synes, jeg ville kunne gøre det meget bedre i dag øh, Men, men ja, tredje, tredje runde der den, um Jeg synes også, det var god mod Johnny jo tak. den jeg, jeg kan ja. rigtig godt lide min første runde mod Johnny ja. det, det, det, vil, det vil helt klart være Men det der vi snakker om uh, momentum og andet der, uh, og, og de der ting og tempo Det falder bare ud i anden og tredje runde og, uh, ja. Ja, det, Jeg skulle bare starte Blev ved, så i vi faktisk Ja, jamen lige præcis oh, ja. Nå. Men, ja, men, men det, det, det kommer næste gang det, uh, Øj, det, det, det er jo... bare, vent. bare vent Er du snart Snart for igen Jeg jeg, jeg nok sådan planen er lige nu, så, så det er det ikke lige med det samme, jeg skal på igen øh, der, der sker lige nogle andre ting, som, øhm, oh. som det kan være, jeg løfter sløret for på et andet tidspunkt øhm, Jeg har lidt planer om at holde oh, mit eget fight night, hvor jeg vinder Fedt Nej øh, Hvor du lader øh, de andre, de lader øh, de mindre gode vinde øh, Nej, det, det bliver kun mig der med Der er ikke nogen, der lader nogen vinde, jeg vinder nej. Øhm, Jeg dommer <laughs> Ja øh, men, men nej, no, jeg, jeg skal helt sikkert være med igen, for jeg synes, jeg har jeg vil noget at bevise, og, og noget, der skal være bedre Og så er der en eller anden, som, øh, som siger ja til at battle mig, og så har han underskrevet sin dødsdom Så og, vil jeg være Oste Claus det. Jeg tror, alle har en lille våd drøm om at, have lov, at få lov til at være Oste Claus for en, ja. en fight night Jeg tror, en, som er glad for, for Oste, det er Brian. Brian Bruchelet Og Prion øh, Bruchelet har lige sat sig til højre for mig bonjour. Bonjour, <laughs> det, det var mit fransk tur, det tror jeg Ja, yeah. yeah, okay, Fær nok, fær nok um, Er dit værs i dag på fransk? Det er ikke på fransk Okay, okay, fær nok ja. um, Vi nåede til den del af programmet, hvor vi skal rappe lidt Hells, ja, eller, yeah, yeah. <laughs> eller I to skal Og, uh, yeah. Skal du ikke rappe i dag, Nej, nah, det skal jeg ikke jeg, jeg, skulle, jeg tænkte, hvis jeg skulle rap hver gang, hvordan kæft, jeg skulle være produktiv? Ja. Yeah. Så skal jeg til at huske mine ting. Ej, det, ej, tak, det, det, også, det, der. det er også det, det, er nye, det nye tider. Esben er, på sin øh Ja, Sine sin, ting Sine ting, sin, sin, sin sin sin sin bukstavting ligesom. ja, ja, altså skrive ting ned og, ja. Altså nu, nu har jeg jo både freestylet Og, og rapslammet, hvor at alt bare har været i hovedet Og jeg ikke har skrevet noget og så, <laughs> det, det er løgn <laughs> ja, altså, okay, det er Jeg er personligt skal... at du har skrevet alle dine fight night lignende <laughs> Ja, det, true that, det var. Og tak for det, Joet <laughs> øhm, At du gad at skrive dem Unge Eko <laughs> Unge, unge Brion Hvem er jer to øh, det starter Det er som om når ego kommer At stemningen løsner lige lidt op Det er det er glad for Det er, det er så hyggeligt ja, okay. så, så er det Carlos derinde så, altså, Det må have været hyggeligt så videre. Ja, for jeg kan ikke forestille mig har, har du set vores fodboldkort Jeg har set fodboldkorten jeg har, okay. har fået Wayne Rooney har jeg set det er, det er fucking sindssygt det er Helt sikkert han er, ja. han er samme far hår som Morten Ar, det, det er sandt Nej, det er da ikke ah, så rødt, af det Nej det, det, det er ikke helt rydt nok nej. Nej, Trøjen har samme farve som Mortens hår ja. Hvad sagde du Esma? Jeg siger at øh, du skal sætte et beat på Ja Og øh, så, oh, så, så, oh, jeg, så er oh. <laughs> nej, jeg kommer til at skruer ned for Carlos Det går ikke Vi rap over øh, vores intro beat Med MC Pearson? Ja, så jeg. Ja, ja. Det var, det var de glade kasser. Man kan ikke svare, at vi bare kigge på mig i <laughs> bagtænder. <Okay. laughs> to mennesker skal være sådan. Ja, det vil vi gerne. Jeg har heller ikke noget valg. Nej. Not DJ spin that shit. Pearson på det beat shit. Yeah, ja, skud ud til Pearson for at mixe noget lyd og, og lave Start nogle gode intro beats. En perfect? Det bliver noget noget funky hurtig shit. Vi siger bare hvis jeg skulle købe op eller noget, ikke? Okay. Flyver som en sommerfugl, stikker som en bi, rent på forskud, den primadonna civil. Lig på jeres sovepul, jeg ligger på mit bit, for tiden jeg så får ud, den tigger om at blive. Mit fix ligger med det mest, udviklede vigtigste, det ved ikke. Krit mit, stimulerende, når man i buklejerne teknik, Så drip, mit whiz we'll set kan ikke fight, Jeg flatter dig lidt tættere på skjulene, med lidt fiksent. Vend mig i p-skilder, der får mig tættere på de fitte, kommer for at hjælpe mig, hvis vi det er de p-blik. Gør det for en bedre pris på de fitte, jeg skal ikke vælge mig, vil det kæster kæde. lige for mit kred. Helt maskinerne gik ikke i søvn, så nu plader vi ved det vidt. Bom bom, midt på det bit, tom tom, mon pon, bong bon, bon smokkid. Det var der så lidt, og jeg springer i luften, så bare så bæk De gode ord, de befinder sig en tanke væk sex det er okay, har han effekt Hvis alle dine kræfter er lægge, så giv det navn tekst Trak og blæk, så du verden fra det samme spekter Ved du, det ingen der vil ingen være vidne til, når før, Det er langt fra let, tænk på, hvor du lægger din balance Vægt væk Arbe, kan eksplodere hvis du lægger det stramt, dramplint En god grund til den god arkitekt De vigtige kampe dem, der har os Dem slår som penge, sex, drugs For her hænger vi i og kæmper vores Ja, hey. yeah. ja, wow. det gik yeah. stærkt Og uh en -uh, oh. vi skal kun bruge ét take, til <laughs> Ja, ja, det er sindssygt Fuck. Ej, du, du, har ikke, du har ikke taget take'et to gange, mens du har været på besøg Nej, det har jeg ikke Nej, nej, Jeg har heller, heller ikke på noget, der var så højt. Okay. Men det kan du bare gøre nu, jo? Ja, jeg tager lige nogle, øh, nogle headphones på skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg skal boste Det bliver noget, øh, noget gammelt noget, tror jeg. Arh. Det er sådan, jo, jo, sådan noget rigtig Arh, jo. gammelt noget. Men det er noget, jeg ikke har, øh, har bostet før. Det er noget, der er ikke kom ud. Øh. Jeg spurgte lige en lille smule tilbage. Ja, det er Ja. Cool. Yeah. Og vi ser om, jeg kan huske det. Ja. Ja. Det... Yeah. Yeah. Yeah. Yes. Ah, ah. Og hun spurgte mig, om det var det sidst, jeg havde at se. Og jeg sagde intet og lå hendes frede forbi Så nu spiller jeg stadig skadesfri og for Men der har været krig lige fra vi blev smadret i to En stum tjener når hun hænger sig på mig Og jeg er så træt af at tage det ligesom hemmeligt nummer Men jeg savner de hænder, hun lader danse på mig når stedet lukker De øjne hun åbner sekundet vi begge vågner Og jeg vil ringe men du har sikkert mænd der venter på dig Og jeg har skudt mig selv i seng med de her jagerbomber, Men hvis jeg bare kunne vise dig alt hvad den her teksten rummer Så kunne vi være cool igen ligesom december måneder men nu fryser jeg alene, omringet af folk midt i byen på en scene. Og jeg træder i at jagte ekser i den her skattelej. For alt jeg vil have af dig. Ja, ba ba ba ba ba. Yeah. Yeah. Har du noget mere, Monte Carlo? Øj. Er tid? Ja da. Der er altid tid til værste. Bare kom. Går det lige så stærkt nu? Nej. Okay. Vil du, have, du må også godt have en anden beat, hvis du har. Jeg skal det her beat. Okay, okay, okay. Så er det faktisk noget øh, lidt fra det nye, nye, der kommer. Fedt. Okay. Jeg, jeg spoler lige en lille smule tilbage, så det ja. går helt ja. ja, Det er sneak peek. Sneak peek, faktisk. Eksklusiv. Okay. okay. Unge Nicolás. <laughs> en. Check. Check. Yeah. Min mund med tung kuffer, der lunter rundt i undergrunden og i grøn under de ond som min mund rummer Gør det svært at ond din skum, slukker så den kan få ild Mr. High-Tixer Drive, twisted mindset, vidste ikke fra en rich kid ein De fik ikke mig, jeg fra distræt, district eller district 9, yeah Saliante saug, gante tanden kan bounce til det, når vi gruller i en slæd, der giver Santa Claus det er så branchestyret, det er da fedt, hvis du en sag, der hopper med julemand i kagen for at rense Træt af fattige Hvad skal de rig tage for? Hvor de tager Brugt på dansk sniffer Med Claudia-schiffer Der for få kong Christian Og for mange prins eber Svedigt Den fanger jeg godt nu Efter at over det Ja Prins eber Svedigt Så svedigt Ja yeah. yeah. I bliver ved med at være gode Ja yeah. Ja yeah. Hvor meget skal der bostes? Jamen det... Jeg, jeg har ikke mere. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske det. Jeg ved, jeg... Nej, men Når... det. hvad det er? det. jeg... Jeg springer lige over i dag. Jeg vil ikke være efter det der. Det, det var alt for godt. Skal vi så ikke uh, sige tusind tak for det? Ja. Yeah. Nu har vi rundet to uh, timer. Og, øh... Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det har virkelig været en fornøjelse. Nej, det er godt, du er... skal være så velkommen. Du, øh, du får lov at komme igen på et eller andet tidspunkt. Det kan med, jeg godt glæde, med glæde. Det er sagt med et, et, et, et, et hyggeligt værelse for det første. Og så er tak. det en virkelig god kaffe, som øh, jeg stjer for dig, unge Brion. <laughs> By the og, øh, way. Skide gode spørgsmål. Um, oh, kæft, det kæft. Er... Virkelig gode spørgsmål. Virkelig godt spørgsmål. Ja. <laughs> og altid fedt, at Brion også lige kigger forbi til sidste, ikke? Det var en fornøjelse, jeg måtte. Nyt det er på vej snart for Unge lige, Eko, det skal tjekkes. Lige checkes. til dem my fuckers. Ja. Tak fordi I lyttede med. Som altid, vi er tilbage lige pludselig. Holla.